Маріо П'юзо Сицилієць. Частина 1. Майкл Карлеоне. 1950 рік. Розділ 1. Майкл Карлеоне стояв на довгому дерев'яному пірсі в Палерму і дивився, як величезний океанський лайнер рушає в плавання до Америки. Він сам мав би відплисти на ньому, якби не нові вказівки від батька. Він помахав на прощання чоловікам на маленькому рибальському човні, що привіз його до пірса, чоловікам, які охороняли його всі ці роки. Човен осідлав білу піну, що йшла від лайнера. Відважне качення, що пливе за матусею. Чоловіки помахали йому у відповідь. Більше він їх не побачить. На пристані кипіло життя, метушилися робітники в кептарях і мішкуватому вбранні, розвантажували інші судна, переносили ящики на вантажівки, що саме підійшли до пристані. То були невисокі жилаві чоловіки, більше схожі на арабів, аніж на італійців. Дзьоби кептарів затіняли їхні обличчя. Побіжних мають бути і нові охоронці, щоб переконатися, що з ним нічого не станеться, перш ніж він зустрінеться з доном Кроче мало. Каподі капі. Друзі друзів, як їх називали тут на Сицилії. Газети, як і зовнішній світ, називали їх мафією, однак на Сицилії слово мафія ніколи не лунало з вуст її жителів. Так само вони ніколи не назвали б Дона Кроче Каподі капі тільки «доброю душею». За два роки вигнання на Сицилії Майкл чув чимало оповідок про Дона Кроче, і деякі з них були такі фантастичні, що він мало не зневірився в самому існуванні такої людини. Однак отримання від батька вказівки були вичерпні. Йому наказано пообітати з Доном корочі того ж дня. Разом вони мали влаштувати втечу із Сицилії для найвідомішого бандита країни Сальваторе Гліяно. Майкл Карлеоне не міг покинути Сицилію без Гліяно. Біля кінця пірса, унизу десь за 50 ярдів від нього, величезне темне авто припаркувалося на вузькій вулиці. Біля нього стояло троє чоловіків – чорні прямокутники, вирізані зі сліпучого листка світла, що золотою стіною впадало з неба. Майкл пішов до них, зупинився на мить підкурити свою сигарету і оглянути місто. Палермо лежало на дні чаші, утвореної згаслим вулканом. З трьох боків над ним нависали гори. З четвертого воно втікало в разючу синеву Середземного моря. Місто мерехтіло в золотавих променях сицилійського полудня. Стовпи червоного світла били в землю, наче відображаючи кров, пролиту на сицилійську землю за незлічені століття. У золотих променях купалися велич величні мармурові колони грецьких храмів схожі на павутиння мусульманської вежі, вкрай заплутані фасади іспанських соборів. На віддаленому схилі супилися зубчасті стіни старого нормандського замку. Усе це лишили по собі різноманітні жорстокі армії, що правили Сицилією від народження Христа. За замковими стінами конічні гори тримали зніжене палермо в задушливих обіймах. Так, наче вони разом граційно опускалися на коліна, і шию міста міцно охоплювала мотузка. Високо вгорі, в блискучому синьому небі, стрімка шугали незліченні крихітні червоні яструби. Майкл підійшов до трьох чоловіків, які чекали на нього в кінці пірса. З чорних прямокутників виступили обличчя, сформувалися тіла. З кожним кроком він Бачив їх усе чіткіше, і вони неначе розпливалися, розгорталися, щоб привітати і огорнути його. Усі троє знали Майклову історію. Те, що він був наймолодший син великого дона Карлеона з Америки, хрещеного батька, чия влада доходила навіть до Сицілії. Те, що він убив високопосадовця з поліції Нью-Йорка, коли страчував якогось ворога імперії Карлеона. Те, що він був тут, на Сицилії, у вигнанні, переховувався через ці вбивства, але тепер справи нарешті владнано, і він мав повернутися на батьківщину, щоб зайняти своє місце спадкоємця родини Карлеони. Вони вивчали Майкла, його швидкі і легкі рухи. Насторожену пильність запале обличчя, яке надавало йому вигляду людини, що пережила страждання і небезпеку. Він, вочевидь, був той, кого годилося поважати. Коли Майкл зійшов із пірса, першим його привітав священник. Огрядне тіло в рясі, голова увінчана з засаленим капелюхом, схожим на кажана, білий комірець окроплений рудим сицилійським пилом. Обличчя над ним по-мирському м'ясисти. То був отець Бенджаміно Мало, брат великого Дона Крочі. Поводився він сором'язливо і побожно, утім був цілковито та відданий своєму відомому родичеві і оком не змигнув, притуляючи дияволо до своїх грудей. Злі язики шепотіли, що він ділиться з Доном Крочі навіть таємницями сповідей. Отець Бенджаміно нервово сміхнувся, потиснувши Майклові руку. Здавалося, кривовата і дружня усмішка Майкла, зовсім не схожа на посміх відомого вбивці, викликала в нього і подив, і полегшення. Другий чоловік повівся не так сердечно, утім доволі ввічливо. То був інспектор Фредеріко Вел... Веларді, голова таємної поліції всієї Цицилії. Тільки в нього, з поміж тих трьох, не було привітної усмішки на обличчі, він був худий і надто добре вбраний, як на чоловіка з державною зарплатою. Холодні блакитні очі, успадковані від прадавніх нормандських завойовників, були готові стріляти. Інспектор Веларді не мав підстав любити американця що вбивав поліційних високопосадіктів. Може, він захоче спробувати свого щастя і на Сицилії? Стискання рук із Віларді було схоже на доторк мечів. Третій чоловік був вищий і більший, і поряд із двома іншими здавався велетним. Він захопив у полон Майклову руку, тоді притягнув його до себе в теплі обійми. «Кузене Майкле», – мовив він, – «вітаємо в Палерм». Тоді відсторонився і подивився на Майкла приязним, потім сторожким оком. «Я – Стефан Андоліні. Ми з твоїм батьком разом виросли в Карлеоне. Я бачив тебе в Америці, коли ти був малим. Пам'ятаєш мене? Дивно, але Майкл і справді його пам'ятав, бо Стефан Андоліні виділявся серед сицилійців. Він був рудий. То був його хрест, адже сицилійці вірили, що... В юди було руде волосся. Обличчя в нього також було незабутнє. Рот величезний, неправильної форми, повні вуста, схожі на криваве січене м'ясо. Над ним розташувалися волохаті ніздри і очі, запалі в глибокі очниці. Хоча він і всміхався, це обличчя навівала думки про вбивство. Зв'язок зі священником Майкл зрозумів одразу, однак інспектор Веларді став несподіванкою. Виконуючи обов'язки родича, Андоліні представив Майклові і самого інспектора і його посаду. Молодий Карлеоне пильнував, що тут робив цей чоловік. Веларді мав репутацію одного з найзатятіших переслідувачів Сальватура Гіліано. До того ж було очевидно – що інспектор та Стефан Андоліні не люблять один одного. Вони поводилися з витонченою ввічливістю двох людей, готових до смертельної дуелі. Водій відчинив їм дверцята автомобіля. Отець Бенджаміно та Стефан Андоліні провели Майкла до заднього сидіння, шанобливо поплескуючи по спині. Отець Бенджаміно з християнською сумирністю наполіг, щоб Майкл сів біля вікна, бо гість має бачити красу Палермо, а сам він тоді займе місце посередині. Андоліні теж сів позаду. Інспектор уже зайняв місце біля водія. Майкл помітив, що інспектор Веларді поклав руку на ручку дверей, щоб за пригоди швидко відчинити, і йому спала на думку, що отець Бенджаміно міг сісти посередині саме для того, щоб не стати випадковою ціллю, Машина, як великий чорний дракон Повільно повзла вулицями Палермо По обидва боки проспекту Здіймалися граціні мавританські будинки Масивні ад адміністративні будівлі З грецькими колонами Іспанські собори Приватні будинки розфарбовані В синій, білий і жовтий кольори Їхні Прикрашені квітами балкони утворювали над головою ще одну дорогу. Видовище було б чудове, якби не загони карабінерів національної поліції Італії, що стояли патрулями, на кожному розі, тримаючи гвинтівки на поготові. На балконах їх було ще більше. Той транспорт, що оточував їхнє авто, Видавався карликовим, особливо селянські вози з мулами, у яких переважно везли свіжі продукти за місто. Вози були повністю аж до спиць, коліс та голобель, у які запрягали мулів, пофарбовані в яскраві жваві кольори. Боки багатьох возів розмальовано королями в коронах та лицарями в шоломах, сценами з легенд про Карла Великого та Роланда цих старовинних героїв сицилійського фольклору. Але на деяких возах замість них Майкл бачив красивого молодого чоловіка в молексінових штанях та білій майці з пістолетами на поясі, з пістолетами в кобурі через плече і два рядки слів під ним, які обов'язково закінчувалися великими червоними літерами – гільяну. Протягом свого сицилійського вигнання Майкл чимало чув про Сальватори Гіліану. Його ім'я постійно спливало в газетах. Люди всюди говорили про нього. Дружина Майкла, Аполлонія, якось зізналася, що щовечора молиться за безпеку Гіліану, як і всі підлітки та молоді люди Сицилії. Вони обожнювали його. Він був одним із них тим, ким усі вони мріяли стати. Зовсім молодим, трохи за 20, його визнали великим генералом, бо він переміг ті армії, що карабінери відправляли по ньому. Розбійник був красивий і щедрий, і більшу частину своїх кримінальних заробітків віддавав бідним. Він був шляхетний, його бандитам ніколи не дозволялося нападати на жінок чи священників. Коли він карав інформатора чи зрадника, завжди давав йому час помолитися і очистити свою душу, щоб мати якомога кращі стосунки з правителями наступного світу. Усе це Майкл знав без додаткових розповідей. Вони звернули з проспекту, і увагу американця привернув величезний плакат із чорними написами, що висів на стіні будівлі. Йому саме вист та часу побачити в першому рядку слово Гільяну. Отець Бенджаміно нахилився до вікна і сказав, «То одна з прокламацій Гільяну. Попри все, серед ночі він нині контролює Палермо». «І що там написано?» – спитав Майкл. «Він дозволяє людям Палермо знову їздити трамваєм», – відповів отець. «Він дозволяє…» з усмішкою перепитав молодий Карлеоне, Злочинець дозволяє. З другого боку авто розсміявся Стефан Андоліні. Карабінери їздили трамваями, тож гільяно взявся їх підривати. Але спочатку попередив, щоб люди їх уникали. Тепер він обіцяє більше їх не підривати. Майкл сухо спитав чому гільяно підривав повні поліції трамваї? Інспектор Веларді повернувся до нього, пильно подивився блакитними очима. Бо Рим мав дурість заарештувати його батька та матір за те, що вони зналися з відомим злочинцем, своїм власним сином. Фашистський закон, який республіка так і не скасувала. Мій брат Дон Крочі влаштував їх визволення, мовив із тихою гордістю отець Бенджамінов. О, мій брат був дуже лютий на Рим. Господи, подумав Майкл. Дон Кроче був лютий на Рим. Та хто в біса цей Дон Кроче, крім того, що пезануванте мафії? Автомобіль зупинився перед фарбованим у рожевий колір будинком завдовжки в цілий квартал. Кожен його кут вінчали сині мінарети. Двоє швейцарів в ефектній уніформі із золотими гудзиками охороняли розкішний навіс із зеленими смугами і написом «Готель Умберто». Утім, Майкла не відволікала ця розкіш. Він окинув натренованим оком вулицю перед готелем, помітив принаймні десяток охоронців. Вони ходили парами, стояли біля залізної огорожі. Ці люди і не приховували своєї функції. Ростібнути піджаки відкривали зброю на ременях. Двоє з тонкими сигарами на мить закрили Майклові дорогу, коли він вийшов із машини, оглянули його зблизька, вимірюючи для могили. Інспектору Веларді та інших вони проігнорували. Коли всі разом увійшли до готелю, охоронці зачинили за ними двері. У холі матеріалізувалися ще четверо і провели їх далі довгим коридором. Вони мали гордовитий вигляд, Палацових слуг імператор. Кінець коридору перекривали двоє масивних дубових дверей. Якийсь чоловік підвівся з високого, подібного до трону стільця і відімкнув двері бронзовим ключем. Роблячи це, він кивнув і повзмовницьки всміхнувся отцеві Бенджаміном. Двері відчинилися, відкривши величезні кімнати. Скляні вікна на всю висоту стін було Відчинені в розкішній внутрішній сад, з якого доносився аромат лимонових дерев. Увійшовши, Майкл побачив у середині кімнати ще двох чоловіків. Цікаво, навіщо Донові кроче така охорона? Він був друг гільяну, довірена особа міністра юстиції в Римі. Це вбезпечувало його від карабінерів, які заповнювали палерму. Тоді кого і чого боявся Великий Дон? Хто його ворог? Меблі у вітальні були від спочатку створені для італійського палацу. Колосальні крісла, канапи, за і довжиною схожі на невеликі човни, масивні мармурові столи, немов украдені з музею. Усе це було гідним облямуванням для чоловіка, який саме вийшов із саду, щоб привітати їм. До Майкла Карлеони привітно простягнув руки Дон Крочі. Стоячи, він був майже такий же завширшки, як і заввишки. Густе сиве волосся, охайно підстрижене, кучеряве, як у негра, вінчала масивну левову голову. Очі були темні, як у ящера. Дві родзинки над важкими, повном'ясими щоками. Щоки ці були, як два великі шматки червоного дерева, Ліва гладенька, права у складках плоті. Рут навдивовижу витончений, над ним тоненьке вуса. Рисе обличчя склеював докупи товстий імпер... імперський виступ носа. Однак під головою імператора було цілком селянське тіло. Великі штани сиділи погано. Обтягували велетенське черево, їх підтримували широкі сірувата-білі підтяжки. Широченна сорочка біла, свіжо випрана, але не випрасована. На ньому не було ані кроватки, ані піджака, ані мармурові підлозі стояв босий. Цей чоловік не був схожий на того, хто вмочував дзьоба у кожний бізнес у Палерму аж до скромних ринкових яток на площі. Важко було повірити, що він відповідає за тисячі смертей, що він править Західною Сицилією значно більше, ніж уряд у Римі, і що він багатший за герцогів та баронів, які володіли шикарними сицилійськими маєтками. Дон Крочі швидко і легко обійняв Майкла, кажучи «Я знав твого батька» коли ми були дітьми. Мене тішить, що в нього такий гарний син. Тоді розпитав, чи приємною для гостя була подорож, чи йому щось зараз потрібно. Майкл усміхнувся і відповів, що не відмовився б від кусня хліба і краплинки вина. Дон Крочі негайно провів його в сад. Як усі сицилійці, він любив їсти на дворі, коли випадала нагода. Накрити під лимоновим деревом стіл виблизьково полірованим склом та тонким білим полотном. Слуги відсунули від столу широкі бамбукові крісла. Дон Крочі, зі жвавою чельністю, від якої здавався молодшим за свій вік, йому було вже за 60, розсаджував гостей. Майкла він посадив праворуч від себе, а брата священника – ліворуч. Інспектора Веларді та Стефана Андоліні розмістив навпроти і дивився на обох прохолодно. Усі сицилійці люблять попоїсти, коли є що, і одним із небагатьох жартів Продона коротше, на які люди наважувалися, було те, що він радше поїсть, аніж вб'є ворога. От і тепер він сидів, тримаючи ножа з виделкою. Із задоволеним м'яким обличчям дивився, як слуги виносять їжу. Майкл озирнувся на сад. Його оточувала висока кам'яна стіна. І щонайменше десятеро охоронців сиділи за своїми маленькими столиками. Однак не більше, ніж по двоє. І на достатній відстані, щоб зберегти приватність до накрочі та його гостей. Сад повнився пахущами лимонів та оливкової олії. Дон Кроче сам подбав про Майкла, поклав на його тарілку смажене курча та картоплю, наглянув, щоб спагетті посипали достатньою кількістю тертого сиру, наповнив бокал каламутним місцевим білим вином. Усе це він робив із необіякою зацікавленістю і щирою тривогою, бо його новому другові було важливо добре поїсти і випити. Майкл був голодний. Він зі світанку не їв, а Дон усе підкладав йому на тарілку. Він так само стежив за частуванням інших гостей. Жестом кликав слугу, коли треба було наповнити бокал чи вкрити порожню тарілку їжею. Нарешті він... вони закінчили, і Дон, потягуючи своє еспресо, був готовий перейти до справ. «Отже, ти допоможеш нашому другові Гільяно», – мовив він до Майкла. «Саме такі вказівки я маю», – відповів Майкл. «Мушу переконатися, що він вдало доїде до Америки». Дон кроче кивнув на його масивному обличчі червоного дерева застиг сонний приязний вираз, властивий повним людям. Дивно було чути від такого обличчя і тіла його дзвінкий високий голос. «Ми з твоїм батьком про все домовилися. Я мав доправити до тебе Сальватора Гільяно. Однак у житті нічого не буває просто так. Завжди трапляються несподіванки. Мені важко буде дотриматися свого слова в цій угоді. Він підніс руку вгору, щоб Майкл не перебив його. Моєї провини в цьому немає». Я нічого не змінював, але Гільяно більше нікому не довіряє, навіть мені. Багато років, коли не з першого дня його життя вигнанця, я допомагав йому вижити, ми були партнерами. З моєю допомогою він став найвеличнішою людиною Сицилії, хоча тепер він усього лише хлопчисько 27 років. Однак його час добігає кінця. П'ять тисяч італійських солдатів та військових поліцаїв обшукають гори. І все одно він відмовляється віддатися у мої руки. Тоді я нічого для нього не можу зробити, мовив Майкл. Я маю наказ чекати до семи днів, тоді мушу відпливати до Америки. Кажучи це, він питав себе, чому його батькові так важливо влаштувати втечу Гіліану. Майкл відчайдушно хотів повернутися додому після стількох років вигнання. Він не покоївся за батькове здоров'я. Коли Майкл утік з Америки, батько лежав у лікарні з важким пораненням. Відтоді його старшого брата Соні вбито, а родина Карлеоне зав'язала зав'язла у відчайдушній боротьбі за виживання з п'ятьма родинами Нью-Йорка. Ця боротьба дісталася зі Штатів до самого серця Ситілії, щоб убити юну дружину Майкла. Так, посланці від батька принесли йому звістку про те, що старий Дон одужав від ран, що він примирився з п'ятьма родинами і зробив так, що всі звинувачення проти Майкла скасували. Однак Майкл знав, що батько чекає на його повернення, щоб син став його правою рукою. Знав, що всі члени родини будуть раді його бачити. Сестра Конні, брат Фредді, названий брат Том Хейган і бідолашна мати, що безперечно і досі оплакує смерть Соні. Йому мимохідь згадалася Кей. «Чи вона досі думає про нього?» Після того, як він на два роки зник. Але головним було от що, чому батько відкладає його повернення. Це могло спричинити тільки щось надзвичайно важливе, пов'язане з гільяном. Раптом Майкл усвідомив, що його вивчають холодні блакитні очі інспектора Веларді. На тонкому, аристократичному обличчі відобразилося презирство, наче Майкл. Проявив себе боягузом «Май терпіння», – мовив Дон Кроча «Наш друг Андоліні і досі виступає посередником між мною та Гільяно з його родиною Ми всі переконаємо його разом Коли ти поїдеш звідси, то рушиш до батька і матері Гільяно в Монтелерпе Це по дорозі до Трапані він зупинився на мить і всміхнувся. Усмішка не порушила масивності його щик. «Мені розповіли про твої плани. Усі твої плани». Дон Крочі сказав це з особливим наголосом, але Майкл подумав, що всіх планів той знати не міг. Хрещений батько ніколи нікому не розповідав усього. «Усі ми, ті, хто любить Гільяну, м'яковів далі Дон Крочі, Погоджуємося щодо двох речей. Йому не можна більше лишатися на Сицилії, і він має емігрувати до Америки. Інспектор Веларді теж із цим згоден. Це навіть для Сицилії дивно, відповів Майкл, усміхнувшись. Інспектор – голова таємної поліції, що присягнула спіймати Гільяну. Дон Крочі засміявся коротко, механічно. Хто зрозуміє Сицилію? Утім, усе просто. Риму буде краще, якщо Гіліано щасливо житиме в Америці, а не сипатиме звинуваченнями з клітки для свідків у суді Палерму. Суцільна політика. Майкл був спантеличений, відчув різкий дискомфорт. Це було не за планом. Чому інспектор Веларді зацікавлений у його втечі? Мертвий Гільяно небезпеки не становить. Інспектор зі зневагою відповів: "Я обрав би саме це, але Дон Кроче любить його як сина". Стефан Андоліні злісно витріщився на інспектора. Отець Бенджаміно втягнув голову в плече і відпив зі своєї склянки. Однак Дон Кроче суворо відповів Веларді «Ми всі тут друзі і повинні бути відверті з Майклом. Гільяно має козир, щоденник, який він називає заповітом. Він містить докази того, що уряд Рима, певні його чиновники, допомагали йому чинити розбій у ці роки, маючи на те свої політичні причини». Якщо цей документ буде оприлюднений, християнсько-демократичний уряд впаде і Італією правитимуть соціалісти і комуністи. Інспектор Веларді згоден зі мною, що цього не можна допустити. Тому він прагне допомогти Гільяну втекти з цим заповітом, бо так він залишиться невідомим. «Ви бачили той заповіт?» – спитав Майкл. Цікаво. Чи знав про нього батько? У його вказівках нічого про цей документ не було. Я знаю про його зміст, відповів дон крочі. Інспектор Веларді різко сказав якби я міг вирішувати, то вбив би гільяну і до дідка його заповіт. Стефан Андоліні подивився на інспектора з такою неприхованою, напруженою ненавистю. Що Майкл уперше усвідомив, що перед ним сидить людина, не менш небезпечна за Дона Кроча Гільяну ніколи не скориться, мовив Андоліні Ти недостатньо вправний для того, щоб відправити його в могилу Тобі було б розумніше пильнувати себе Дон Крочі повільно підняв руку і за столом запала тиша Він повільно заговорив до Майкла Незважаючи на інше Можливо, я не зможу дотримати слова і привести тобі гільяно. Не можу тобі сказати, чому Дона Карлеона так цікавить ця справа Будь певен, він має своє на те причини І вони вагомі Але що я можу зробити? По обіді ти поїдеш до батьків Гільяну Переконаєш їх, що їхній син – «Має мені довіритися, і нагадаєш цим милим людям, що саме я визволив їх із в'язниці?» Він намить замовк. «Може, тоді ми будемо спроможні допомогти їхньому синові?» За роки вигнання і переховування в Майкла розвинулось тваринне передчуття небезпеки. Йому не подобався інспектор Веларді. Він боявся жорстокого вбивці Стефана Андоліні. Від отця Бенджаміна в нього спиною бігла мурашва. Однак найтривожніші сигнали йшли до його мозку від Дона Крочі. Усі чоловіки за столом говорили тихіше, звертаючись до Дона Крочі, навіть його ж власний брат, отець Бенджамін. Вони линули до нього, схиливши голови, чекаючи на його слова, навіть жувати припиняли. Слуги колами ходили навколо нього, так, наче він був сонцем. Розсипані садом охоронці невпинно стежили за ним, готові за командою виструбнути і розірвати всіх на шмаття. Майкл обережно сказав, Доне крочі, я тут, щоб дослухатися до будь-якого вашого бажання». Дон схвально кивнув своєю величезною головою, Склав на животі чітко окреслені руки і своїм владним тенором мовив Ми маємо бути повністю відверті один з одним. Скажи, які ти маєш плани щодо втечі гільяну? Розкажи мені, як син бат, батькові. Майкл зиркнув на інспектора в Веларді. Він не став би говорити відверто перед головою таємної поліції Сицілії. Дон Крочі негайно зрозумів натяк. Інспектор Веларді повністю керується моїми порадами, заважив він. Можеш довіряти йому так само, як мені. Майкл підніс бокал із вином до вуст. Понад ним він бачив, як спостерігають за ними охоронці, глядачі на виставі. Він бачив, як скривився Веларді, йому не сподобалася тактовність слів Дона, в яких було очевидно, що саме Дон короче керує самим інспектором і його підлеглим. Він бачив, як насупилося вбивче і губасте обличчя Стефана Ондаліні. Тільки отець Бенджаміно не схотів здирнутися з ним і нахилив голову. Майкл випив бокал мутного білого вина, і слуга негайно наповнив його знов. Садок раптом здавався небезпечним місцем. Карлеоне нутром відчував, що сказане «до нам кроче не може бути правдою. Чому хтось за цим столом узагалі має довіряти голові таємної поліції Сицілії? Довіряв би йому Гільяну? Майкл кисло подумав, що історія Сицилії густо пересипана зрадою. Він згадав свою покійну дружину. То чому Дон Кроче такий довірливий? І для чого вся ця охорона? Дон Кроче – перша людина мафії. Він має наймогутніші зв'язки в Римі і насправді заступає владу тут, на Сицилії. То чого боїться Дон Кроче? Могло йтися хіба що про Гільяно? Та Дон стежив за ним, тож Майкл намагався говорити якомога щиріше. «Мій план простий. Я мушу чекати в Трапані, доки Сальватори Гільяно не привезуть до мене. Ви і ваші люди. Швидкий корабель доправить нас до Африки. Звісно ж, ми матимемо всі необхідні документи. З Африки від, відлетимо до Америки» де вже все влаштовано і звичні формальності нас не обходять. Сподіваюся, усе буде так просто, як мені озвучено. Він намить замовк. Хіба що ви порадите мені щось інше. Дон зітхнув і відпив зі свого бокала. Тоді зосередив увагу на Майклові і заговорив повільно і вагомо. Сицилія трагічний край. Тут немає довіри Тут немає порядку Лише насильство і зрада І чимало Ти виглядаєш настороженим, друже І маєш на це право Так само, як і наш Гільяно Ось що я тобі скажу Турі Гільяно не вижив би без мого захисту Ми з ним були наче пальці на одній руці А тепер він вважає мене своїм ворогом о, ти не уявляєш, як мені жаль. Я мрію лише про те, що одного дня Турі Гільяна повернеться до своєї родини і буде визнаний героєм Сицилії. Він справжній християнин і відважний чоловік. І серце в нього таке ніжне, що він завоював любов усіх жителів острова. Дон Крочі зупинився і допив своє вино одним духом. Однак обставини проти нього... Він сам у горах і має хіба що жменьку людей, щоб протистояти тій армії, яку відправляє проти нього Італія. І його зраджують на кожному кроці. Це тому він не вірить нікому, навіть самому собі». Одну мить Дон дуже холодно дивився на Майкла. «Якщо вже говорити зовсім чесно, – мовив він, – якби я не любив Гільяну так сильно, – Можливо, я й дав би тобі пораду, хоч і не зобов'язаний це робити. Може, мені варто чесно і відверто сказати: їдь до Америки без нього. Ми наближаємося до кінця трагедії, що ніяк тебе не стосується. Він зробив невелику паузу і знову зітхнув. Але, звісно ж, ти наша єдина надія. «І я змушений благати тебе лишитися і допомогти нам. Я допомагатимемо всім, чим зможу, і ніколи не зраджу Гільяну». Дон, кроче підніс свого бокала. Хай він живе тисячу років. Усі випили. Майкл розміркував. «Дон хоче, щоб він лишився чи щоб зрадив Гільяну», – заговорив Стефан Андоліні. Пам'ятаєте, ми пообіцяли батькам гільяну, що Майкл відвідає їх у Монтелерпе. Безперечно, м'яко відповів Дон Короче. Ми мусимо дати його батькам хоч якусь надію. Отець Бенджаміна сумирно наполіг. Може, вони щось знають про заповіт? Дон Кроче зітхнув. Так, заповіт гільяну. Він вважає, що той урятує йому життя. Чи принаймні помститься за його смерть? Говорив він прямо до Майкла. Запам'ятай це. Рим боїться заповіту, але я не боюся. І скажи його батькам. Те, що написано на папері, впливає на історію, але не на життя. Життя – то інша історія. Їзда від Палермо до Монтелерпе тривала десь година. Утім за цю годину Майкл та Андоліні перемістилися від цивілізації міста до примітивної культури Сицилійського села. За кермом крихітного фіата сидів Стефан Андоліні. У світлі дня на його щоках та підборідді яскравим багрянцем горіли корені гладенько зголеного волосся. Він кермував повільно, обережно, як усі ті, хто вчиться керувати автомобілем на пізних етапах життя. Піднімаючись у гору величезним гірським масивом, Фіат пихтів, наче йому бракувало повітря. П'ять разів довелося пригальмовувати перед контрольно-пропускним пунктом національної поліції. Загін зі щонайменше десятка вояків і броньований автомобіль, що наїжачився автоматами. Їх пропускали завдяки паперам Андоліні. Майкл дивувався з того, що місцевість може стати такою дикою і примітивною на такій малій відстані від великого міста. Вони проїздили повкрихітні селища з, камін... з камінними будинками, що ризиковано балансували на крутих схилах. Ці схили були ретельно розорані, перетворені на вузькі тераси полів, на яких охайними рядками росла. Колюча зелень. Невеликі пагорби були всипані незліченими білими валунами, наполовину заритими в мох та бамбукові стебла. Здалеку це скидалося на розлоги кладовища з простими надгробками. Край дороги періодично траплялося святилище, дерев'яні скриньки зі статуетками Діви Марії чи якогось особливо шанованого святого всередині під замком. Під замком Майкл побачив біля одного з таких святилищ жінку, що молилася, упавши на коліна, тоді як її чоловік смулив вино з пляшки, сидячи у візку, запряженому віслюку. Голова віслюка хилилася долі, як у мученика. Стефан Ондолініс хилився, погладив майклове плече і мовив Моє серце тішиться, коли я тебе бачу, любий кузене. Ти знав, що Гіліано теж нам рідня? Майкл був певен, що то брехня. Було щось таке в цій рудій, лисячій посмішці. Ні, відповів він, я знаю тільки, що його батьки працювали на мого батька в Америці. Як і я, заважив Андоліні. Ми допомагали твоєму батькові будувати дім на Лонг-Айленді. Старий Гіліано. Хороший мулер, і хоч твій батько і пропонував йому місце в бізнесі залівковою олією, він лишився вірний своїй справі. 18 років працював, мов той негр, і економив, як єврей. Тоді повернувся на Сицилію, щоб зажити, як англієць. Але через війну та Мусоліні їхні ліри стали Нічого не варті, і тепер він володіє хіба що своїм будинком та клаптиком землі для обробітку. Дільяно кляне той день, коли поїхав з Америки. Вони думали, що виростять свого хлопчика принцом, і ось він став розбійником. За фіатом хмарилася курява. Уздовж дороги привидами поставали зарості бамбука та опунцій. Грона плодів скидалася на людські руки. У долинах виднілися гаї олив та виноградники. Раптом Андоліні мовив мати понесла турі в Америці. Побачивши запитання в Майклавих очах, продовжив Так, але народився він уже на Сицилії. Зачекали б кілька місяців, і Турі був би американець по закону. Він на мить замовк. Турі завжди про це говорить. «Ти справді думаєш, що зможеш допомогти йому втекти?» «Не знаю», – відповів Майкл. «Після обіду з інспектором і Доном Кроче, і я вже нічого не знаю». «Вони хочуть моєї допомоги?» «Батько казав, що Дон Кроче все для цього зробить». Він не згадував про інспектора. Андоліні провів рукою по лисуватій голові. Не самохідь натиснув на педаль газу, і фіатр рванув уперед. «Гіліяно з Доном Крочі нині ворогуєсь», – сказав він. «Але ми маємо плани, що не стосуються Дона Крочі. Турі з батьками розраховують на тебе. Вони знають, що твій батько ніколи не кривив душею з другом». «А ти на чиєму боці?» – спитав Майкл. Андоліня зітхнув. «Я б'юся за Гільяно», – відповів він. «Ми з ним товаришували останні п'ять років, а до того він урятував мені життя. Та я живу на Сицилії і не можу відкрито зректися до накрочень. Я йду туго натягнутим дротом між ними двома, але ніколи не зраджу Гільяну». «Що, чорт забирає, він верзе?» Чому ні, ні від кого з них не можна дістати прямою відповіді? Тому що це Сицилія, подумав Майкл. Сицилійці бояться правди. Тирани і інквізитори тисячі років катували їх за правду. Священник у кабінці для сповіді вимагав правди, погрожуючи вічним пеклом. Але правда було джерелом влади, засобом контролю. То навіщо комусь віддавати її? Йому доведеться шукати свій власний шлях, чи може відмовитися від місії і поспішити додому. Тут молодий Карлеоне на небезпечній території. Вочевидь між Гільяно та Доном Кроче іде вендетта, а опинитися у вирі сицилійської вендетти смертельно. Сицилійці вірять, що єдина справедливість полягає в помсті, а та завжди безжальна. На цьому християнському острові, де в кожному домі стояла статуетка Ісуса в сльозах, християнське прощення вважали гідним зневаги, прихистком боягузів. Чому гільяно з Доном Крочі стали ворогами? спитав Майкл. Через трагедію впортила Дела Дженісе 3. відповів Андоліні, два роки тому. Після неї все змінилося. Гільянов в усьому звинувачує Дона Крочі. Раптом авто мало не перейшло у вертикальне падіння. Дорога спускалася з гір у долину. Вони оминули руїни Нормандського замку, зведеного 900 сотень років тому, щоб тероризувати жителів цих місць. Тепер він був зайнятий Незавидними ящерками і кількома козами, які тут заблукали Унизу Майкл побачив Монтелерп Містечко лежало серед навислих над ним гір немов у відрі на дні колодязя Воно було досконале кругле Жоден будинок не вибивався за межі І пообідні сонце поливало його кам'яні стіни темно-червоним вогнем Тепер фіат спускався вузькою і звистою вулицею. Андоліні натиснув на гальма там, де дорогу перед... перегороджував загін озброєних карабінерів. Один рушницею дав їм знак вийти з автомобіля. Майкл дивився, як Андоліні показує поліції документи. Він побачив спеціальну перепустку з червоними краями. Йому було відомо, що такі видає тільки міністр юстиції в Римі. У молодшого Карлеони теж була така, разом із вказівкою показувати її тільки в крайньому разі. Я Кандаліні зміг отримати такий могутній документ. Тоді вони повернулися до Фіата і покотилися далі вуличками Монтелерпе, такими вузькими, що якби їм назустріч їхала інше авто, розминутися вони не змогли б. Усі будинки мали елегантні балкони і були пофарбовані в різні кольори. Чимало блакитних, трохи менше білих, кілька рожевих, зовсім мало жовтих. У цій порі жінок на вулицях не було. Вони розійшлися по кухнях готувати вечерю для своїх чоловіків. Не було і дітей. Натомість на кожному розі був патруль із пари карабінерів. Монтелерпи було схоже на окуповане містечко під час воєнного стану. Хіба що кілька старших чоловіків із кам'яними обличчями дивилися вниз із балконів. Піат зупинився перед рядом будинків, один із яких був яскраво-блакитний, а орнамент на його кованій хвірці складався в літеру «Д». Хвіртку відчинив низенький жилавий чоловік – Років шестидесяти в темно-смугастому американському костюмі, білій сорочці і чорній кроватці. То був батько Гільян. Він коротко, але приязно обійняв Андаліні і мало невдячно поплескав Майкла по плечу, запрошуючи їх зайти. У батька Гільяну було таке обличчя, що наче страждає від очікуваної смерті безнадійно хворої близької людини. Було помітно, що він суворо стримує емоції, однак його рука час від часу торкалася обличчя, наче змушуючи його тримати форму. Тіло було скуте, рухи різкі, однак трохи нерішучі. Вони увійшли до великої вітальні, розкішної, як на сицилійський, будинок у такому маленькому містечку. Над кімнатою панувало величезне Збільшене фото в овальній дерев'яній рамі кремового кольору. Надто розпливчасти, щоб зрозуміти, що ж на ньому. Утім, Майкл одразу збагнув, що то б мав бути Сальватора Гільяно. На маленькому чорному столику під світлиною стояла лампадка. На іншому столику було чіткіше фото в рамці. Батько, мати і син – Стояли на тлі червоної завіси, син владно обіймав матір за плечі. Сальваторий Гільяно дивився просто в камеру, наче кидав їй виклик. Обличчя в нього було надзвичайно красиве. Подібно до грецької статуї, риси трохи важкуваті, мов висічені з мармуру. Вуста повні чуттєві, очі увальні, широко розставлені, з навислими повіками то було лице людини без сумніву в собі, рішуче налаштованою на те, щоб вразити світ. Але ніхто не попереджав Майкла про те, що це красиве обличчя було таке м'яке і добре. Були ще й інші світлини, на яких він був разом зі своїми сестрами та їхніми чоловіками, але вони були майже сховані в темних кутках. Батько Гільяна. Провів їх до кухні, де його дружина відволіклася від плити, щоб привітати гостей. Марія Ломбардо-Гільяно виглядала значно старшою, ніж на знімку у вітальні, наче то була зовсім інша людина. Її ввічлива усмішка була провальням на кістлявому виснаженому обличчі, вкритому потрісканою сухою шкірою. Довге густе волосся падало на плечі. У ньому було чимало широких пасом сивини. Справді, бентежили очі, майже чорні, утілена ненависть до цього світу, який намагався роздушити її саму та її сина. Не звертаючи уваги на чоловіка та Стефана Андаліні, вона заговорила до Майкла. «Ти приїхав допомогти моєму синові чи як?» Чоловіки виглядали присоромленими різкістю її запитання, та Майкл серйозно її усміхнувся. Так, я з вами. Напруга спала. Жінка опустила голову і закрила руками обличчя, наче в очікуванні удару. Андоліни м'яко заговорив до неї. Отець Бенджаміну теж хотів прийти. Я сказав йому, щоб вам того не хотілося б. Марія Ломбардо підняла голову, і Майкл зачудувався тим, як усе те, що вона відчувала, відобразилося на її обличчі. Зневага, ненависть, страх, іронія, з якою слова пасували до її жорсткої посмішки, гримаси, якої вона не приховувала. «О, оця Бенджаміна безсумнів на добре серце», – мовила вона, – «і він зі Цим добрим серцем, як чума, несе смерть цілим поселенням. Він, наче Агава, притулися до нього і стечеш кров'ю. Він несе всі таємниці сповіді до свого брата, продає дияволові довірені йому душі. Тихо і переконливо, наче намагаючись заспокоїти божевільну, Отець Гільяно заперечив. «Дон Кроче – наш друг. Він звільнив нас із в'язниці. Його дружина вибухнула. Так, Дон Кроче – добра душа. Завжди такий приязний. Але я скажу тобі, цей Дон Кроче – змій. Він цілиться і вбиває свого друга. Вони з нашим сином – Збиралися правити з разом, але Турі тепер ховається один у горах, а добра душа гуляє на волі в Палермо зі своїми хвойдами. Варто Донові крочі свиснути, Рим облизуватиме його п'яти, а на його совісті ж більше злочинів, ніж у нашого Турі. Він зло, а наш син добро». О, якби я тільки була чоловіком, як ти, я б убила Дона Кроча. Добра душа в мене б спочила назавжди. Ви, чоловіки, нічого не розумієте. Її пересмикнуло від огиди. Батько Гільяно нетерпляче сказав. Я так розумію, що нашому гостеві за кілька годин знову в дорогу. Йому треба попоїсти, перш ніж ми все обговоримо. Жінка раптом змінилася, заметушилась. Бідолаха, ти ж весь день їхав, щоб нас побачити, а тоді ще й мав слухати побрехеньки до накрочі та моє марення. Куди тобі потім? До ранку я маю бути в трапані, відповів Майкл. Зупинюся в батькових друзів і чекатимемо на вашого сина. У кімнаті стало тихо. Молодий Карлеоне відчув, що всі вони знають його історії. Вони бачили рану, з якою він жив два роки, його запалі щоки. Мати Гільяно підійшла до нього і швидко обійняла. – "Випий вина, – сказала вона, – тоді піди прогуляйся містом. Їжа буде на столі за годину, і друзі Турі тоді вже приїдуть, тож ми зможемо поговорити. Андоліні та батько гільяно стояли або об біч Майкла, і всі разом вони пішли гуляти вузькими мощеними бруківкою вулицями Монтелерпе. Тепер, коли сонце скотилося з неба, каміння сяло чорнотою. У туманному синьому передвечірньому повітрі навколо них рухалися лише силуети карабінерів. На кожному перехресті від Віабела. Зміїлася в бік провулки, немов стікали отрути. Містечко здавалося порожне. Колись це було веселе місто, мовив батько Гільян. Завжди, завжди дуже бідне, як і вся Сицилія. Повне злиднів, але живе. Тепер понад сім сотень жителів за ґратами, заарештовані за змову з моїм сином. Вони не винні, більшість із них, але уряд забрав їх, щоб налякати інших, змусити їх доносити на мого турі Нині в цьому містечку дві тисячі солдатів національної поліції Ще кілька тисяч полюють на турі в горах Люди більше не вечеряють поза будинком, їхні діти більше не бавляться на вулицях Поліцаї – такі боягузи, що палять, палять зі зброї навіть якщо просто заяць перебігає дорогу Коли стає темно, починається комендантська година І якщо жінка піде до сусідки і її затримають То на неї чекають приниження та образи Чоловіків же потягнуть катувати в підземелья Палермо Чоловік зітхнув В Америці такого ніколи не може статися Я проклинаю той день коли поїхав звідти. Стефан Андоліні підпалив невеличку сигару, зупинившись всю кампанію. Пускаючи дим, він з усмішкою сказав. Правду кажучи, сицилійці радше нюхатимуть лайно у своєму селищі, ніж найкращі парфуми в Парижі. Що я тут роблю? Міг би втекти до Бразилії, як деякі інші. О, ми любимо рідні місця, ми сицилійці. Але Сицилія нас не любить. Батько Гільяну знизив плечима. Я дурний, бо повернувся. Якби тільки зачекав кілька місяців, в мій турі був би американець по закону. Утім, повітря цієї країни певно просочилося у лоно його матері. Він зачаровано похитав головою, чому мій син завжди переймався бідами інших людей, навіть не його кревних родичів. Він завжди мав такі величні ідеї, завжди говорив про справедливість, а справжній сицилієць говорить про хліб. Ідучи по Віабела, Майкл помітив, що місто було ідеально для засад і партизанської війни. Вулиці такі вузькі, що ними могло проїхати тільки одне авто. Багато з них годилися хіба що для невеликих візків та вислюків, яких сицилійці досі використовували для перевезення товарів. Кілька чоловіків могли б стримувати тут негідників, а тоді втекти до білих вапнякових гір, що оточували місто. Чоловіки спустилися на центральну площу. Андоліні вказав на невеличку церкву що височила над нею, і мовив. Турі ховався саме в цій церкві, коли поліцаї вперше намагалися його спіймати. Відтоді він став привидом. Вони втрьох пильно дивилися на церковні двері, так, наче і Гіліано міг постати перед ними. Сонце сіло за гори, і вони повернулися до будинку, перш ніж почалася комендантська година. Тут на них чекала двоє незнайомців, незнайомців тільки для Майкла, бо обидва обійняли батька гільяну і потиснули руку Стефанові Андоліні. Один із них був стрункий юнак із дуже хворобливою землистою шкірою і величезними гарячковими темними очима. Він мав фронтувати вусика і був мало не по жіночому привабливий, хоча ні в якому разі не зніжений. У ньому була якась гордовита жорстокість, як це буває з тими, хто прагне командувати за всяку ціну. Коли його представили як, як Гаспаре Пішоту, Майкл був вражений. Пішота – права рука Турі Гільяну, його кузен і найближчий друг. Це найрозшукуваніша людина Сицилії після Гільяну. За його голову давали 5 міль... мільйонів лір. З того, що Майкл про нього чув, він уявляв собі найбезпечнішого і злішого з вигляду чоловіка. Але ж от він стояв перед ним, такий тендітний і з сухотним рум'янцем на щоках. Тут, у Монтелепре, оточеному двома тисячами вояків військової поліції Рима. Другий чоловік здивував його не менше, але з інших причин. Спочатку, глянувши на нього, Майкл здригнувся. Чоловік був такий маленький, що скидався на карлика, але в ньому була така гідність, що Майкл негайно відчув. Його здригання може сильно образити чоловіка. Він був убраний у вишуканий сірий костюм, у тонку смужку, відмінного крою, широка і... Дорога з вигляду, срібляста краватка стікала вниз вершково-білою сорочку. Волосся мав густе і майже сиве, хоча був не старше від 50. Він був елегантний, яким тільки елегантним може бути дуже низенький чоловік. Обличчя мав грубувате і красиве, з великими чуттєвими вусами. Він зрозумів, що Майклові незручно – і привітав його з іронічною, але теплою усмішкою. Його представили як професора Гектора Андоніса. Марія Ломбардо-Гільяно накрила стіл у кухні. Вони їли біля балконного вікна, з якого було видно вкрите червоними смугами небо, темряву ночі, що наповзала з гір. Майкл їв повільно, усвідомлюючи, що всі вони стежать за ним, оцінюють його. Їжа була дуже проста, але смачна. Спагетті з чорнильним соусом з кальмара та печеня з кролика, пекуче від червоного соуса з перцем і томатами. Нарешті Гаспари Пішоте заговорив місцевим ситилійським діалектом. То ти син Віто Карлеона, який навіть величніший за нашого Дона Кроче? Так, кажуть. І саме ти врятуєш нашого Турі. Голос у нього був холодний і трохи насмішкуватий. Він запрошував прийняти виклик, якщо наважишся. Посмішка ставила під сумнів кожен мотив кожної дії, наче говорячи «Так, ти насправді робиш хорошу справу, але тобі самому це нащо». Та все одно це не звучало нешанобливо. Він знав Майклову історію. Вони були товариші в убивстві. Майкл мовив, Я виконую накази свого батька. Чекатиму на гільяну в Трепані в Трапані, а тоді відвезу його до Америки. Пішота заговорив серйозніше. І коли турі буде у твоїх руках, ти гарантуєш йому безпеку, ти зможеш захистити його від Рима. Майкл розумів, що мати гільяну. Уважно спостерігає за ним, бачив, що її обличчя спотворила тривога. Він обережно сказав, як людина взагалі може гарантувати щось проти долі. Так, я впевнений. Материне обличчя розслабилося, однак Пішот різко заперечив. А я – ні. Ти сьогодні довірився до Нові Крочі. Розповів йому про план утечі. Чому б ні, відрізав Майкл. «Як, чорт забирай, він так швидко дізнався подробиці їхнього з доном Кроче обіду. Я отримав від батька вказівки. Саме дон Кроче має влаштувати приїзд Гільяна. У будь-якому разі я говорив із ним лише про один план. А іншим, запитав Пішота, він помітив, що Карлеоне не ввагається. Ти можеш говорити вільно, якщо не можеш довіряти тим, хто перебуває в цій кімнаті» то надії для Турі немає взагалі. Уперше заговорив Коротун Гектор Адоніс. Голос у нього був надзвичайно соковитий. Голос природженого оратора. Справжнього майстра переконувати інше. «Люби мій Майкли, ви мусите зрозуміти, Дон Крочі – ворог Турі Гільяну. Ваш батько має застарілу інформацію». Вочевидь, ми не можемо доправити Турі до вас, не вживши застережних заходів. Адоніс говорив довершеною римською італійською, не сицилійським діалектом. Трутився старий Гіліан. Я вірю, що Дон Карлеони пообіцяв допомогти, допомогти моєму синові. Тут не може бути жодного сумніву. Я наполягаю, завважив Гектор Адоніс, ми мусимо знати всі ваші плани. Можу сказати вам те саме, що сказав Донові Кроче, мовив Майкл, але для чого мені розповідати комусь усі інші плани? Якби я спитав вас, де тепер ховається Турі Гільяна, ви б мені сказали? Посмішки пішоти він бачив, що той загалом схвалив таку відповідь. Однак Гектор Адоніс заперечив, «Це не одне і те саме. Ви не маєте причин знати, де ховається Турі, а ми мусимо знати, як ви плануєте йому допомогти». Майкл тихо відповів, «Я нічого про вас не знаю». На красивому обличчі професора з'явилася сяйлива усмішка. Він підвівся і вклонився. Пробачте мені, щиро вибачився Адоніс, я вчив Турі, коли він був малим, і його батьки зробили мені честь, запропонувавши стати хрещеним батьком. Нині я професор історії та літератури Палермського університету. Утім, за найкращу мою вірчу грамоту може поручитися кожен за цим столом. Нині, як і завжди, я один із банник Гельяну. Стефан Андоліні неголосно додав, «Я теж належу до банди. Ти знаєш моє ім'я, я твій кузен. Але ще мене називають пра... дія... Діявола. Це легендарне для Сицілії ім'я Майкл неодноразово чув. Йому подумалося, що Андоліні заробив це вбивче обличчя. Він теж був утікач за голову якого призначено неабияку ціну. Однак у день спокійно сидів за обідом з інспектором Веларді. Усі вони чекали його відповіді. Молодий Карлеоне не збирався видавати своїх останніх планів, але він знав, що мусить хоч щось сказати. Мати Гільяну пильно дивилася на нього, тож заговорив він прямо до неї. «Все дуже просто. По-перше, мушу переписати, Попередити, що чекати понад сім днів я не зможу Я вже давно далеко від дому Мій батько потребує моєї допомоги для розв'язання власних неграль Звісно, ви розумієте, що я із нетерпінням чекаю повернення додому Однак мій батько хоче, щоб я допоміг вашому синові В останніх вказівках, що отримав від кур'єра, говорилося що я маю відвідати до Накрочі, тоді рушити до Трапані. Там я зупинюся на віллі місцевого Дона, де на мене чекають люди з Америки, у яких я цілковито впевнений. Професіонали. Він намить замовк. Слово «професіонали» мало на Сицилії особливе значення. Так зазвичай говорили про високого рівня катів мафії. Що й на турі прибуде до мене, він упиниться в безпеці, провадив далі Майкл. Та віла справжня фортеця. За кілька годин після того, як ми сядемо на швидкий корабль до одного з африканських міст, там на нас чекатиме особливий літак, який негайно рушить до Америки. Там ваш син буде під захистом мого батька, і вам більше не доведеться за нього боятися. Гектор Адоніс запитав, коли ви будете готові прийняти турі Гільяно? «Я буду в Трапані рано вранці», – відповів Майкл. «І після того, через 24 години». Раптом мати Гільяно розридалася. «Мій бідолашний Турій більше нікому не довіряє. Він не поїде до Трапані». «Тоді я не зможу йому допомогти», – холодномовив Карлеоне. Жінка мало не падала звідчою. Несподівано, саме та взявся її заспокоїти, обійняв і поцілував. «Не хвилюйся, Маріє Ломбардо», – сказав він. «Турі досі слухає мене. Я скажу йому, що ми всі віримо в цього американця, правда ж?» та допитливо подивився на інших чоловіків. Вони кивнули. «Я сам привезу Турі до Турі». Схоже, усі були задоволені Майкл зрозумів, що саме його холодна відповідь переконала їх довіритися йому Усі сицилійці з підозрою ставилися до надто теплих і щедрих людей Його ж дратувала їхня обережність за те, що батькові плани були зруйновані Тепер Дон Крочі став ворогом Гільяно може затриматися або взагалі не приїхати. Зрештою, що йому до турі Гільяно? Саме тому він знову спитав себе, ким був Гільяно для його батька. Майкла провели до Новеличкої вітальні, де жінка подала чоловікам каву та Анісову настоянку і вибачилася, що немає нічого солодкого. Вони сказали, що настоянка – Зігріє Майкла в його довгій нічній подорожі до Трапані. Гектор Адоніс дістав зі свого елегантного піджака золотий порцигар. Запропонував усім присутнім, тоді вклав сигарету у свої витончені вуста і, забувшись, відкинувся на спинку стільця так, що ноги відірвалися від підлоги. мить професор став схожим на ляльку на мотузках. Марія Ломбардо казала на, нев... на величезний портрет на стіні. «Правда ж він красень, – мовила вона, – і добрий не менше, ніж красивий. Моє серце розбилося, коли він став вигнанцем. Пам'ятаєте той страшний день, сеньори Адоніс? Усю ту брехню пропортила Делла Джіни-сестру мій син ніколи б так не вчинив. Чоловіки виглядали присоромленими. У другий за день Майклові стало цікаво, що ж сталося у Порте дела Дінестрі, але питати він не хотів. Гектор Адоніс мовив, коли я був учителем Турі, він дуже любив читати. На пам'ять знав легенди про Карла Великого і Роланда, а тепер сам став легендою. Моє серце теж розбилося, коли він став вигнанцем. Мати Гільяно гірко заважила. Йому пощастить, якщо він лишиться живим Ох, і чому ми тільки хотіли, щоб наш син народився тут Отак, ми хотіли, щоб він був справжній сицилієць Вона гірко і дико засміялася. Такий він і є Живе в страху за своє життя З призначеною за його голову голову ціною Жінка замовкла, а тоді сказала палко і переконливо Мій син святий Майкл помітив, що Пішотта особливо всміхнувся, як усміхаюці, слухаючи люблячих батьків, що надто сентиментально говорять про чесноти своїх дітей. Навіть батько Гіліяно нетерпляче смикнувся. Стефан Андаліній хитро вишкірився, і Пішотта м'яко, утім прохолодно мовив. «Люба моя Марія Ломбардо, не виставляй свого сина таким безпорадним». Він не тільки терпить удари, а й завдає їх, а вороги досі його бояться. Мати Гільяно вже спокійніше відповіла: Я знаю, що він багато разів убивав, але ніколи не чинив несправедливості. І завжди давав людям можливість очистити свою душу і в останнє помолитися Господу. Раптом вона взяла Майкла за руку, вивела на кухню тоді на балкон. «Ніхто з них насправді не знає мого сина», сказала жінка Майклові. «Вони не знають, який він добрий і м'який. Може, серед інших чоловіків він поводиться інакше, та зі мною він завжди був справжній. Він слухався мене, ніколи і слова різкого не сказав, люблячи слухняний син. У перші дні вигнання він дивився вниз із гір, але нічого не бачив. А я дивилася вгору і теж не бачила нічого. Але ми відчували присутність одне одного, любов одне одного. Я відчуваю його і сьогодні. Я уявляю його самого в горах, коли тисячі солдатів полюють на нього. І це крає мені серце. Може так бути, що лише ти здатен його врятувати. Пообіцяй, що дочекаєшся. Вона міцно стиска, стискала його долоні у своїх, по її щоках бігли сльози. Майкл визирнув у темряву ночі. Містечко Монтелерпе гніздилося у череві високих гір, самотньо світилася центральна площа. Небо було залатено зірками. Унизу на вулицях час від часу лунали. Брязки зброї та хрипкі голоси патрулів карабінерів. Здавалося, що місто повне привидів Вони блукали в м'якому повітрі літньої ночі Повному запаху лимонових дерев Дищання незлічених комах Раптових вигуків патрульних полі поліції Я чекатиму, скільки зможу М'яко сказав їй Майкл. Та я потрібен батькові вдома «Ви маєте переконати сина прийти до мене». Мати кивнула і відвела його назад до інших. Пішота міряв кроками кімнату, вигляд мав знервований. «Ми вирішили, що всі мусимо зачекати тут до ранку, поки комендантська година не скінчиться. Надто вже багато там у темряві солдатів, готових натиснути на гачок. Щось може статися. Ти не проти?» – спитав він Майкла. – Ні, – відповів Карлеоне, – якщо це не надто обтяжить наших господарів. Цю думку відкинули. Вони багато разів залишалися на ніч, коли Турій Гільяно прослизав до міста, щоб навідатися до батьків. До того ж, вони мали багато про що поговорити, владнати чимало подробиць. Тож, влаштувалися зручніше на довгу ніч. Гектор Адоніс скинув піджака з кроваткою. Та все одно виглядав елегантно. Мати Гільяна зварила свіжої кави. Майкл попросив їх розповісти йому якомога більше про Турі Гільяна. Він відчував, що має його зрозуміти. Батьки розповіли, яким чудовим сином Турі завжди був. Стефан Андоліні говорив про день, коли Турі Гільяно врятував йому життя. Пішота розповідав смішні історії про відвагу Турі його веселий характер та брак жорстокості, хоча з ворогами та зрадниками він міг бути безжальним, але ніколи не ображав їхньої чоловічої гідності тортурами та приниженням. А тоді зайшлося про історію трагедії в Портела дела Дженестрі. Він ридав того дня, мовив Пішота, перед усією своєю бандою. «Він не міг убити тих людей у Дженестрі», – сказала Марія Ломбардо. Гектор Адоніс заспокоїв її. «Ми всі це знаємо. Він з малку був таким, який…» Професор розвернувся до Майкла і сказав. «Турі любив книжки. Я думав, він стане поетом або вченим. Він був норовистий, але жорстоким ніколи не був. То була невинна людь. Він…» Ненавидів на справедливість, ненавидів брутальність, з якою карабінери поводяться з бідними, та їхню олесливість щодо багатіїв, навіть у дитинстві. Він обурювався, почувши про фермера, що не міг лишити собі зерно, яке він виростив, пити вино, яке приготував, їсти свиней, яких зарізав. І все одно був ніжним хлопчиком. Пішота зареготав. Тепер він не такий уже ніжний, а тобі, Гекторе, годі вдавати маленького вчителя. У сідлі ти такий же чоловік, як і кожен із нас. Гектор Адоніс суворо глянув на нього. Аспаро мовив він: "Твої дотипи нині не на часі". Пішота із западом відповів: "Коротуне, ти що, думаєш мене налякати?" Майкл відзначив, що пішоту називають Аспану, і що між цими двома чоловіками корінилася неприязнь. Це було помітно з постійних зауважень пішоти щодо зросту іншого і суворості, з якою до нього говорив Адоніс. Насправді в повітрі між ними всіма. Вирувала недовіра, здавалося, що інші тримаються на відстані від Стефана Андоліні, а мати Гільяно, не мов би, нікому повністю не довіряла. І все одно, поки ніч ішла своїм ходом, ставало зрозуміло, що всі вони люблять Турі. Майкл обережно мовив, Турі Гільяно написав заповіт. «Де він зараз?» – запанувала довга мовчанка, усі пильно дивилися на Карлеону. Їхня недовіра раптово впала і на ньому. Нарешті заговорив Гектор Адоніс. Він почав його писати за моєю порадою, і я йому допомагав. Кожну сторінку підписав Турі. Усі таємні змови з Доном Крочі. З урядом Рима і остаточна правда про Портила Дела Джінестро, якщо його оприлюднити, уряд точно не втримається Це останній козир Гільяну, який він розіграє, якщо дійде до найгіршого Тоді сподіваюся, що він у вас надійно схований, сказав Майко Так, Дон коротше хотів би накласти на нього руки, зазначив Пішота. Ми все влаштуємо, мовила мати Гільяну. У належний час заповід доправлять до тебе. Можливо, ти зможеш відіслати його до Америки разом із дівчиною. Майкл здивовано подивився на них. З якою дівчиною? Усі відводили очі, чи то зі страху, чи то зі сорому. Знали, що це неприємна несподіванка і боялися його реакції. Відповіла жінка. Нареченою мого сина, вона вагітна. І звертаючись до інших, вона нікуди не подінеться. Візьме він її чи ні? Нехай зараз скаже. Хоча Марія Ломбардо намагалася зберігати спокій, було помітно, що реакція Майкла її непокоїть. Вона приїде до тебе в трапані. Турі хоче, щоб ти відправив її до Америки перед ними. Коли вона надішле йому звістку про те, що з нею все гаразд, Турі приїде до тебе. Майкл обережно мовив: "Щодо цього я вказівок не маю. Можу по поговорити зі своїми людьми в трапанні стосовно часу. Я знаю, що ви з чоловіком маєте рушити за нами слідом. Щойно ваш син дістанеться Америки. Чи може дівчина зачекати і поїхати з вами?" Пішов та Різка відповів, ця дівчина випробування для тебе, вона відправить сюди, кодове слово, тоді гільяно знатиме, що має справу не лише з чесним, але й розумним чоловіком. Тільки тоді він повірить, що ти зможеш вивести його із Сицилії. Батько гільяно розлючено сказав. А з я вже казав і тобі, і синові дон Карлеони дав слово, що допоможе нам. Так Турі наказав, спокійно відповів Пішота. Майкл метикував і, зрештою, мовив. Гадаю, це дуже розумно. Зможемо перевірити шлях втечі, подивитися, чи він досі надійний. Він не мав жодного наміру використовувати для Гільяно той самий маршрут «Я можу відправити вас із чоловіком разом з дівчиною», сказав він матері Гільяно і подивився на них питально Та обоє тільки похитали головою Гектор Адоніс м'яко сказав їм «Це непогана ідея» Мати Гільяно відповіла «Ми не покинемо Сицилію, поки наш син тут» Батько склав руки на грудях і кивнув, погоджуючись. Майкл зрозумів, про що вони думали. Якщо Турі Гільяна помре на Сицилії, вони не мали жодного бажання бути в Америці. Вони мають лишитися тут, оплакати його, поховати, носити квіти на його могилу. Остання трагедія належала їм. Дівчина може поїхати. Вона зв'язана з ним лише коханням, не кров'ю. Десь серед ночі Марія Ломбардо Гільяно показала Майклові зошит, заповнений статтями з газет, плакатами з, різних, з різними сумами, призначеними за голову Гільяно урядом у Римі. Показала йому світлини, надруковані в Америці журналом Life у 1948 році. Там писала, що Гільяно – найбільший розбійник сучасності, італійський Робін Гуд, що грабує багатіїв і допомагає бідним. Надрукували там і один з відомих листів Гільяна до газет Він писав «П'ять років я боровся за звільнення Сицилії Я віддавав бідним те, що забирав у багатих Нехай народ Сицилії скаже Розбійник я, чи бороть за свободу Якщо вони висловляться проти мене Я віддамся у ваші руки для суду але поки вони виступатимуть за мене, я й далі вестиме цю війну. Майкл подумав, що це аж ніяк не схоже на втікача-бандита. Перед ним сяяло горде обличчя Марії Ломбарду. Він відчув спорідненість із нею, вона була схожа на його власну матір. Обличчя жінки було прошите минулим жалем, але очі горіли природним прагненням до подальшої боротьби з власною долею. Нарешті прийшов світанок. Майкл підвівся і почав прощатися. Він здивувався, коли мати Гільяно тепло обійняла його. «Ти мені схожий на сина», – сказала вона. «Я тобі вірю». Жінка підійшла до полиці над каміном, зняла з неї дерев'яну статуетку Діва Марії. Вона була чорна, рисе обличчя – негроїдні. «Візьми це в подарунок». «Це єдина». Вартісна річ, яку я можу тобі дати. Майкл спробував відмовитися, але вона наполягла. Гектор Адоніс завважив На Сицилії лишилося тільки кілька таких статуеток. Своєрідна, але ж ми так близько до Африки. Мати гільяно сказала Байдуже, як вона виглядає, ти можеш їй молитися. Так, сказав Пішота. Вона дасть не менше користі, ніж інші. У його голосі вчувалося презирство. Майкл дивився, як пішота прощається з матір'ю гільяну. Між ними існувала справжня приязнь. Пішота розтілував її в обидві щоки, заспокійливо поплескав по спині, а вона на мить схилила голову на його плече і мовила, заплакавши. Аспану, Аспану, я люблю тебе як сина. Не дай їм убити Турі. Весь холод пішоти зник. Він наче згорбився. Темне кисляве обличчя пом'якшало. Ми всі постарішаєте в Америці, сказав він і повернувся до Майкла. Я привезу тобі Турі протягом тижня. Він швидко вийшов, не мовивши більше ані слова. У нього теж була особлива перепуска з червоними краями, що дозволяла йому знову зникнути в горах. Гектор Адоніс лишився з Гільяно, хоча мав у місті свій будинок. Майкл зі Стефаном Андоліні сіли у Фіат, поїхали до Центральної площі, а звідти – на дорогу, що вела в напрямку Каствельтранту, до прибережного міста Терлінь. Трапані. Андоліні кермував обережно і повільно. Дорога була всіяна військовими пропускними пунктами, тож дісталися вони до Трапані тільки після полудня. Частина 2. Турій Гіліано. 1943. Розділ 2. У вересні 1943 року Гектор Адоніс був професором історії та літератури в Палермському університеті. Через дуже невисокий зріст колеги ставилися до нього з меншою повагою, ніж він на те заслуговував. це зумовлювалося сицилійською культурою, у якій прізвиська традиційно і жорстоко базувалися на фізичних недоліках. Справжню ціну професорові знав тільки ректор університету. Того вересня 1943 року життя Гектора Адоніса мало змінитися. Для Південної Італії війна скінчилася. Американська армія вже підкорила Сицилію і рушила на материк. Фашизм помер, Італія відродилася. Уперше за 14 століть в острова, Суці... В острова Сицилії не було справжнього хазяїна. Однак, знаючись на іронічності історії, Гектор Адоніс не мав особливих сподівань мафія вже почала заступати місце закону на острові. Її руйнівна влада була б не менш смертельна за будь-яку корпоративну державу. З вікна кабінету професора було видно територію університету, ті кілька будівель які можна було назвати кампусом. Потреби в гуртожитках не було, адже не було і звичного для Англії чи Америки університетського життя. Більшість студентів началася вдома і мали консультації з професорами в установленні проміжки часу. Професори читали лекції, які студенти вільно могли пропускати. Їм треба було лише складати іспити. Гектор Адоніс – Вважав цю систему ганебною і безглуздою, частково тому, що вона стосувалася сицилійців, які, на його думку, потребували ще суворішої педагогічної дисципліни, ніж студенти інших країн. Визираючи з вікна, схожого на вікно собору, він бачив сезонний приплив ватажків мафії з усіх провінцій Сицилії. Вони приїздили тиснути на університетських професорів. За врядування фашистів ці ватажки були сумирніші, обачніші, але тепер за милосердною, відновленою Америкою демократії повстали, наче грубоки з розритою дощем землі, і повернулися до старих звичаїв, облишивши свою скромність. Ватажки мафії, друзі друзів, голови дрібних місцевих кланів у багатьох сицилійських селищах, вбралися у святковий стрій і з'їхалися заступитися за студентів, родичів чи синів заможних землевласників, своїх синів та друзів, які не мали успіху в університетському навчанні і не отримали диплома безстороннього втручання. А дипломи ці були вкрай важливі. Як іще родині позбутися синів, що не мають амбіції, таланту, розуму? Таких синів доводиться утримувати до кінця життя. Але маючи диплом, цей шматок пергаменту з університету, ті ж шельми можуть перетворитися на вчителів, лікарів, членів парламенту або в найгіршому разі, на дрібних державних чиновників. Гектор Адоніс здригнувся, проте його втішала історія. Його любий британці в розквіті своєї імперії так само доручали свої армії некомпетентним синам багатіїв, чиї батьки купили їм офіцерські посади в армії чи навіть командування великими кораблями. І все одно імперія процвітала. Так, ці командири вели своїх людей на необов'язкову бійню, однак слід сказати, що вони й помирали разом із вояками, бо відвага була неодмінною рисою класу. Такі смерті принаймні розв'язували проблеми обтяження держави некомпетентними і безвідповідальними людьми. Італійцям бракувало такої шляхетності чи холодної розсудливості. Вони любили своїх дітей, рятували їх від особистих катастроф і лишали державу дбати саму про себе. Професор Адуніс бачив із вікна приймальні, принаймні трьох місцевих ватажків, що блукали університетом у пошуках жертви. На них були сукняні кашкети і шкіряні чоботи. Чоботи, важкі оксамитові піджаки вони тримали в руках, бо погода досі стояла тепла. У подарунок викладачам вони несли кошики з фруктами, пляшки домашнього вина в бамбукових плетінках. Не хабарі, а вічливий антидот до того жаху, який здімався в грудях професорів від їхнього вигляду. Бо більшість викладачів теж були сицилійці і розуміли, що це прохання, на яке не можна відповісти відмовою. Один із мафіозів, браний так провінційно, що цілком міг би зійти зі сцени опери «Сільська честь», саме заходив до корпусу і піднімався сходами. Гектор Адоніс із сардонічним задоволенням підготувався розіграти вже знайому комедію. Адоніс знав цього чоловіка. Він мав прізвище Бучілла, володів фермою і вівцями в містечку Парентінку, неподалік від Монтелепре. Вони потиснули один одному руки, Бучіла передав професорові свого кошика. «У нас стільки фруктів, падають на землю, гниють, то я й подумав, чи не, від... не віднести трохи професорові», – сказав Бучіла. Це був невисокий кремезний чоловік із загартованим важкою роботою тілом. Адоніс знав, що він має репутацію людини чесною і скромною, хоча цілком міг би перетворити свою владу на багатство. Тим він був схожий на старих ватажків мафії, що билися не за гроші, а за повагу та честь. Професор з усмішкою прийняв від нього фрукти. Який сицилійський селянин дозволить чому-небудь пропасти? На кожну оливку, що падала на землю, припадала сотня дітей, і діти ті були подібні до сарани. Бучила зітхнув, він був чемний, та одоніс знав, що ця чемність за часку секунди може перетворитися на загрозу. Тож спочутливо всміхнувся, коли гість мовив. «Яке життя без глузди? Я маю, що робити на своїй землі. Та коли сусід просить мене про дрібну послугу, як я можу йому відмовити? Мій батько знав його батька, мій дід – його діда. Така вже в мене натура, а може і нещастя моє таке. Я зроблю все, про що мене просить друг. Зрештою, чи ж ми не християни?» Ми, Сицілійці, усі такі, м'яко відповів професор, надто щедрі. Саме тому на півночі у Римі нами так безсоромно користуються. Бучіла проникливо подивився на нього. Тут проблем не буде. Хіба ж він не чув десь, що професор був один із друзів? На наляканого він точно не схожий. А якщо він друг друзів, то чому бучіла цього не знає? Утім у друзів стільки рівнів. У будь-якому разі перед ним була людина, що розуміла світ, у якому він живе. Я прийшов попросити про послугу, сказав бучіла, як один сицилієць іншого. Син мого сусіда цього року провалився на іспитах, ви його завалили. Так сусід каже. Але коли я почув ваше ім'я, то сказав йому, що? Сеньор Адоніс та в цього чоловіка найбільше у світі серце. Він ніколи не скоїв би такого недоброго вчинку, якби знав усі подробиці. Ніколи. І той зі сльозьми просив мене розповісти вам усю історію із усією шанобливістю благати змінити йому оцінку, щоб хлопець міг вийти у світ і заробити собі на хліб. Гектора Адоніса не омиляла така вічливість. Знову ж таки, це було як у шанованих ним англійців. Можна кілька днів насолоджуватися їхніми словами і тільки тоді зрозуміти, що тебе смертельно образили Стосовно англійців, то був усього лише мовний зворот Однак, якщо відмовити сеньорові бучіллі, можна темної ночі отримати кулю з лупари Професор вічливо скуштував оливок та ягід із кошика о, ми ж не можемо дозволити юнакові голодувати в цьому жорстокому світі, мовив він, як його звати? Коли бучіла назвав прізвище, професор дістав зі шухляди журнал, погортав його, хоча, звісно ж, прізвище впізнав. Студент невдаха був неотесаний Йолоб, тюхтій, Ще більша тварина, ніж вівці з ферми бучіли, то був лінивий бабій. І хвалько, безнадійно безграмотний. Нездатний розрізнити Іліаду та романи Верги. Попри це, Гектор Адоніс солодко всміхнувся бучілі і з подивом сказав Так, він мав проблеми з одним іспитом, але це легко владнати. Нехай навідається до мене. Я позна... позаймаюся з ним у цій кімнаті, а тоді проведу ще один іспит. Другої невдачі не буде. Вони потиснули один одному руки і гість пішов. Завів іще одного приятеля, подумав Гектор. Для чого всі ці молоді бездарі отримували університетські дипломи, яких вони не заслуговували? В Італії 1943 року ними можна було хіба що підтерти їхні пещені зади, перш ніж знову повернутися до посереднього життя. Телефонний дзвінок порушив хід його думок, приніс. Інше роздратування. Один короткий дзвінок, пауза, три ще коротших. Телефоністка саме пліткувала з кимось і натискала на важіль у паузах своєї власної розмови. Це так роздратовувала професора, що він гукнув у слухавку своє пронто значно різкіше, ніж належало. На жаль, телефонував ректор університету, але його відомого прибічника професійної ввічливості Вочевидь цікавили речі важливіші за невічливість. Його голос тремтів зі страху, звучав слізно і мало неблагально. «Дорогий професор Адоніса», – сказав він, чи можна попросити вас підійти до мого кабінету? В університету виникла серйозна проблема, яку можете розв'язати лише ви. Це дуже важливо. Повірте, любий професору, я буду вам дуже вдячний». Ця підлесливість змусила професора нервувати. Чого він від нього чекав цей ідіот? Щоб він перестрибнув кафедральний собор Палермо. Адоніс із гіркотою подумав, що ректор краще для цього годиться. Він на зріст не нижче від шести футів. Нехай сам стрибає і не просить свого підлеглого з найкоротшими в Сицилії ногами робити це за нього. Цей образ повернув професорові добрий гумор. Тож він покійно спитав. Можливо, натягнети, до чого мені готуватися дорогою? Голос ректора провалився до шепотіння. Глибокоповажний Дон Кроче вшанував нас своїм візитом. Його небіж вчиться в у нас медицини, і викладач запропонував йому чемно залишити навчання. Дон Кроче приїхав уклінно просити нас змінити це рішення. Однак професор медичного коледжу наполягає на тому, щоб юнак пішов. Хто цей дурень?» – спитав Гектор Адоніс. «Молодий доктор Наттора», – відповів ректор. «Шанований викладач, але трохи не від світу цього». «Я буду у вас за п'ять хвилин», – сказав професор. Поспішаючи до головного корпусу, Гектор Адоніс міркував над тим, що тут можна зробити. Проблема була не в ректорові. Він завжди кликав Адоніса в таких ситуаціях. Проблемою був доктор Натори. Він добре його знав блискучий медик, зі смертю якого багато втратить Сицилія. А з відставкою університет. Найпихатіший зануд людина непохитних принципів і справжньої честі. Та навіть він мусив чути щось про Дона Кроче. Навіть у цьому геніальному мозку мусило бути хоч зернятко здорового глузду. Там має бути щось іще. Перед головним корпусом стояло довге чорне авто. На нього спиралися двоє чоловіків у ділових костюмах. Що так, і не додали їм респектабельності. То мали бути охоронці Дона, залишені тут разом із водієм із поваги до університетських викладачів, яких відвідував Дон Крочем. А Доніс помітив, що вони окинули його низьку постать, досконалий костюм, портфель під пахвою, спочатку здивованими, а тоді насмішкуватими поглядами. Він холодно глянув на них, налякавши цим невже такий коротун може бути другом друзів? Кабінет ректора був схоже швидше на бібліотеку, аніж на ділове приміщення. Він сам був більше науковець, аніж адміністратор. Уздовж стін виструнчилися книжки. Меблі були масивні, але зручні. Дон Крочі сидів у величезному кріслі з горнятком еспресу. Його обличчя нагадувало Гекторові Адонісу ніз корабля Зеліади, роз'їдений роками битв і ворожими морями. Дон вдав, що вони ніколи раніше не зустрічалися, і Адоніс дозволив себе представити. Звісно ж, ректор знав, що то був фарс, але молодий доктор Наттори повірив. Ректор був найвищий в університеті, Гектор Адоніс найнижчий. Тож, перш ніж заговорити, ректор із вічливості сів і згорбився. У нас виникла невелика суперечка, мовив він. Доктор Натори роздратовано пирхнув, але дон Кроче злегка нахилив голову, погоджуючись. Дон Кроче, має небожа, який прагне стати лікарем. Професор натори каже, що його оцінок недостатньо для отримання диплома. Це трагедія. Дон Кроче був такий добрий, що приїхав до нас поговорити про справу свого небожа. І відколи наш університет так йому зобов'язаний, я подумав, що ми маємо зробити все можливе, щоб якось його втішити. Дон Крочі приязно, без жодної тіні сарказму, мовив. Сам я не письменний, та ніхто не скаже, що я не мав успіху на діловій ниві А вже ж подумав Гектор Адоніс Тому хто може підкупати міністрів, замовляти вбивства, тероризувати власників крамниць і фабрик Не обов'язково вміти читати і писати Адон крочив вів далі Свій шлях я знайшов власним досвідом Чому мій небіж не може зробити так само? Моїй бідолашній сестрі серце розіб'ється, якщо її син не матиме приставки лікар перед своїм іменем. Вона щира вірянка, прагне допомагати світові. Доктор Наторе відповів із черствістю, звичною для тих, хто має рацію. І я не зійду зі своєї позиції. Дон кроче зітхнув. Чим може зашкодити мій небіж, улесливо мовив він. «Я влаштую йому дармі або ж до католицького шпиталю для літніх. Він триматиме їх за руку, вислиховуватиме їхні скарги. Він надзвичайно приємна людина і зачаровуватиме тих старих шкап. Чого я прошу? Підправити трохи в тих паперах, які ви тут перекладаєте». Він озирнув кімнату зі зневагою до книжок біля стін. Гектор Адоніс, украй стурбований такою м'якістю Дона, небезпечним знаком від такої людини, розлючено подумав, що йому легко казати. За найменшого поколювання в печінці, його люди доправляли ватажка мафії до Швейцарії. Але Адоніс знав, що саме він може вийти з цього глухого кута. «Дорогі мій доктор Онаторе», – сказав він, – «звісно ж, ми можемо щось зробити. Трохи приватних занять, додаткової практики в благочинній лікарні. Натуре не був схожий на сицилійця, попри те, що народився в Палермо. Волосся в нього було світле і рідкувате, і він дозволяв собі виказувати свій гнів. Справжній сицилієць у такій делікатній ситуації ніколи б цього не зробив. Це безсумнівно через якийсь... Дефективні гени, успадковані ним від давніх нормандських завойовників. Ви не розумієте професора Адоніса, Той молодий йолоп хоче бути хірургом. Ісус, Марія, Йосип і всі святі, подумав Гектор Адоніс. Оце вже справжня біда. Користаючись із мовчання ошелешеного колеги, доктор Наттори продовжив. «Ваш Небіж нічого не знає про анатомію. Він розрубав труп на шматки, наче то була вівця для рожна. Він пропускає більшість занять, не готується до контрольних, входить в операційну так, наче прийшов на танці. Визнаю, він дуже приємний, симпатичнішого парубка, годі й шукати. Але ми, урешті-решт, говоримо про чоловіка, якому колись доведеться розтинати тіло людини гострим ножем». Професор Адоніс точно знав, що саме думає Дон Кроче. Яка різниця, що за хірург вийде з хлопця? Це питання престижу родини, втрати поваги, якщо він провалить навчання. Байдуже, яким поганим хірургом він стане. Йому все одно ніколи не вбити стількох, як зайнятішим правцінивкам Дона Кроче. До того ж цей молодий доктор Наторе не схилився перед ним. Не зрозумів натяку. Донові Крочі байдуже до хірургії. Він лише хоче, аби його небіж став лікарем. Тож час був Гекторові Адонісу все владнати. Дорогий Доне Крочі, сказав він, я впевнений, що доктор Наторе підкориться вашим побажанням, якщо ми продовжимо його переконувати. Але звідки у вашого небожа ця романтична ідея стати хірургом? Ви сказали, що він дуже милий хлопець, але ж хірурги – вроджені садисти. То в Сицилії добровільно ляже під ножа. Він зачекав трохи, тоді продовжив. До того ж, він мусить практикуватися у Римі, якщо отримає наш диплом, а римляни скористаються з будь-якої нагоди, щоб розтрощити сицилійця. Наполягаючи, що ви робите своєму небожеві погану послугу. Дозвольте запропонувати вам компроміс. Доктор натори пробуркотів, що компроміси тут неможливі. Уперше за цю розмову очі Дона Кроче, схожі на очі ящера, спалахнули вогнем. Доктор замовк і Гектор Адоніс провадив далі. Ваш небіж отримає оцінки, яких буде достатньо для того, щоб стати лікарем, але не хірургом. «Ми скажемо, що він надто добрий, щоб різати людей». Дон Короче широко розвів руки, його вуста розійшлися у холодну посмішку. «Ви вразили мене своєю розсудливістю та здоровим глуздом», – сказав він Адонісові. «Так тому і бути. Ми, небіж, стане лікарем, не хірургом. Сестра має бути задоволена». Він поспішно покинув товариство, досягнувши своєї справжньої мети. На більше Дон Крочі і не сподівався. Ректор університету провів його до автомобіля. Але всі присутні в кімнаті помітили, як Дон Крочі востаннє зіркнув на доктора Натторе перш ніж піти. Це був надзвичайно уважний погляд, наче він запам'ятовував обличчя викладача, щоб ніколи не забути, як виглядає той, хто намагався протистояти його волі. Коли вони з ректором вийшли, гектор Адоніс розвернувся до доктора Наттори і сказав «Вам, мій дорогий колега, доведеться піти у відставку і поїхати практикувати до Рима». «Ви збожеволіли?» – вибухнув доктор Наттори. «Не так, як ви», – відповів Адоніс. «Наполягаю. Повечеряйте сьогодні зі мною, і я поясню вам, чому Сицилія не схожа на Едем». Чому я мушу поїхати? протестував доктор. Ви сказали ні. Донові, кроче мало. Сицилія не вмістить вас обох. Але все вийшло, як він хотів, звідчаєм вигукнув Натори. Його небіж стане лікарем, ви з ректором це ухвалили. Але ви ні, мовив Адоніс. Ми ухвалили це, щоб урятувати ваше життя. І все одно ви тепер позначені». Того вечора Гектор Адоніс влаштував в одному з найкращих ресторанів Палермо вечерю для шістьох професорів разом із доктором Наторе. До кожного з викладачів того дня навідувався почесний гість, і кожен із них погодився змінити оцінки одному зі студентів. Доктор Наторе з жахом слухав їхні розповіді і зрештою сказав, «З медичною школою такого бути не може, не з лікарями». Решта втратили терпіння. Професор філософії захотів знати, чому медична практика для людства важ... важливіша – за витончений процес мислення і безсмертну святість душі. Коли вечеря закін... закінчувалася, доктор Наторе погодився кинути Палермський університет і переїхати до Бразилії, де, як його запевняли колеги, хороший хірург міг заробити цілий статок на операціях жовчного міхура. Тієї ночі Гектор Адоніс спав сном праведника. Однак наступного ранку йому був невідкладний дзвінок із Монтелерпе. Його хрещенник Турі Гіліяно, чий розум він так плекав, чию м'якість глибоко цінив, чиє майбутнє так ретельно планував, убив поліцая. Розділ третій Монтелепре було містечко із сьомама тисячами жителів занурене в долину Камеранських гір так само глибоко, як і в бідність. 2 вересня 1943 року його мешканці готувалися до фести, що мала розпочатися наступного дня і тривати ще три дні. Феста була найважливіша подія року для кожного міста. Більша за Великдень, через Дво, чи Новий рік, бучніша за святкування кінця Великої війни, чи дня народження великого місцевого героя. Феста присвячувалася найулюбленішому в містечку святому. То був один із звичаїв, до яких фашистський уряд Мусоліні не наважився втрутитися і який навіть не намагався заборонити. Щороку для організації фести створювався комітет трьох «Стрійці найповажніших чоловіків міста». Вони призначали собі заступників, які збирали гроші і приносини. Кожна родина робила свій внесок згідно з тим, що мала. На додачу до цього заступники рушали на вулиці просити милостиню. З наближенням Великого дня комітет почав витрачати гроші із спеціального фонду, зібрані за весь минулий рік. Вони наймали музикантів і клоуна, встановлювали щедрі грошові призи, для кінських перегонів, які мали відбутися у наступні три дні Наймали спеціалістів, які прикрашали церкву і міські вулички так Що по хмуру Монтелерпе Раптом починало скидатися на якусь середньовічну цитадель Серед поля Золотої парчі Запрошувався ляльковий театр Торгівці їжею ставили свої лодки Родини Монтелерпе Використовували фесту як нагоду продемонструвати своїх дочок, що сягнули шлюбного віку. Купували новий одяг, дівчатам виділяли компаньонок. Зграя по з Палермо ставила відразу за містом свого величезного тента. Полотняні стіни в червоні, білі і зелені смуги прикрашали їхні ліцензії та медичні довідки. Для проведення урочистої служби наймали знаменитого святого брата, у якого чимало років тому з'явилися стигмати. І нарешті на третій день вулицями міста проносили труну святого, за якою йшли всі містяни зі своїми стадами мулів, коней, свиней та віслюків. Зверху на труні їхала статуя, образ святого, закидана грошима, квітами, різноманітними солодощами і великими пляшками вина в бамбукових плетінках. То були дні слави. Байдуже, що решту року вони голодували і що на тій же площі, на якій влаштували свого святого, шанували свого святого, Решту днів вони продавали власний під землевласникам за сотню лір на день. У перший день фести Монтелерпе, Турі, Гільяно призначили до участі в ритуалі відкриття паруванні диво-мулиці з Монтелерпе, з найбільшим і найсильнішим віслюкам, віслюком міста. Саме ці мулів рідко народжують. Ці плоди союзу кобил та віслюків вважають неплідними тваринами. Не, але в Монтелерпе була справжня дивовижня мулиця, що два роки тому народила віслюча. Її власник погодився надати послуги тварини як внесок своєї родини в міську фесту. А якщо знову станеться диво, то й віддати її потомство фесті на рік. Уся ця церемонія скидалася на сардонічну пародію. Однак ритуальне парування було пародією лише частково. Сицилійський селянин, подібний до свого мула і віслюка, це працьовиті тварини з такою ж непохитною, похмурою вдачею, як і сам селянин. Вони так само можуть довго працювати, не ламаючись, на відміну від шляхетнішого коня, якого треба доглядати, вони твердо стоять на ногах. Можуть пробиратися гірськими терасами, не падаючи і не ламаючи ніг. Не те, що полум'яні жеребці чи полохливі кобили шляхетної крові. Селянин, віслюк і мул так само живуть на харчах, що можуть убити інших людей та тварин. Але найбільша подібність у тому, що до селянина, віслюка і мула треба ставитися з приязню та повагою, інакше вони стають упертими і жорстокими. Католицькі релігійні фестивалі беруть свій початок від давніх язичніх ритуалів, під час яких у богів просили дива. Того фатального дня у вересні 1943 року протягом фести в містечку Монтелерпе сталося диво що змінило долю семи тисяч його мешканців. У свої 20 років Турій Гільяно вважався найвідважнішим, найчеснішим, найсильнішим юнуком, якого дуже поважали. Він був людина честі, тобто людина, що ставилася до інших із ретельною чесністю і яку не можна було безкарно образити. Під час останнього вражаю, він відзначився тим, що відмовився найматися на роботу за ту ганебну платню, яку пропонували наглядачі місцевих маєтків, і звернувся до товаришів із полум'яною промовою, закликаючи їх не працювати, хоч би врожай і згнив. Карабінери заарештували його за звинуваченням висунутим бароном, а інші так і пішли працювати. Гільяно не тримав зла ані на них, ані на поліцаїв. Коли його звільнили з в'язниці завдяки втручанню Гектора Адоніса, у ньому не було ніякої озлобленості. Він обстоював свої принципи. Цього було достатньо. Іншого разу Турі зупинив бійку на ножах між Аспану Пішотою та іншим юнаком, кинувшись між ними без зброї і опоравшись із їхнім гнівом своєю добродушністю. Незвичайним тут було те, що якби це зробив будь-хто інший, у цьому угледіли б ознаки боягузливості, що маскуються під людяність, але було в Гільяно щось таке, що не давало так про нього думати. У другий день вересня Сальваторе Гільяно, якого друзі так рідні кликали Турі, розмірковував над тим, що вважав нищівним ударом завданим по його чоловічій гідності. То була дрібниця. У містечку Монтелерпе не було ані кінотеатру, ані клубу, однак було невеличке кафе з більярдним столом. За вечір до того Турі Гільяно, його кузен Гаспари Аспану, Пішота та ще кілька юнаків грали в більярд. Кілька старших містян спостерігали за ними п'юче вино склянку за склянкою. Один із них – Гвідо Кінтана. Уже був не Тверези, то був поважний чоловік, який за часів Мосаліні опинився за ґратами через підозри у зв'язках із мафією. Після завоювання острова американцями його звільнили як жертву фашизму і подейкували навіть, що він стане мером Монтелерпа. Турі Гільяно, як будь-який сицилієць, знав про легендарну силу мафії. У ці кілька місяців вільного життя Її зміїна голова вже почала звиватися над землею, що її не би одобрив новий демократичний уряд. У місті вже перешіптувалися про те, що ті, хто тримає крамниці, платять страхові внески певним поважним людям. Звісно, Штурі знав історію, знав про численні вбивства селян, які намагалися збирати, забрати гроші за роботу в могутніх, аристократів і землевласників. Проте, у яких лещатах мафія тримала острів, перш ніж Мусоліні прорідив її з властивою йому зневагою до законів, наче смертельна змія, що кусає слабшу рептилію отруйними іклами. Тож Турі Гільяно відчував, що попереду чекає терор. Кінтана дивився на нього та його товаришів дещо зневажливо. Може, його дратував їхній хороший настрій. Зрештою, він був серйозний чоловік на порозі вирішального етапу свого життя. Після вигнання урядом Мусаліні на безлюдний острів він повернувся в місто, у якому народився. Метою Кінтані наступні кілька місяців було завоювати повагу в очах містян. Хоч може бути і так, що його Сердила краса Гільяно, бо сам гвідок Кінтана був надзвичайно негарний. Його зовнішність була лячна не через якусь відразливу рису, а тому, що він звик усе життя показувати світові грізний фасад. Чи, можливо, то було природно протистояння природженого лиходія з природженим героєм? У будь-якому разі Кінтана різко підвівся так, щоб зачепити Гільяно, коли той обходив стіл для більярду. Турі, що завжди ставився до старших шанобливо, вибачився щиро і скромно. Гвідо Кентана з презирством оглянув його з голови до ніг. Чого ти не вдома? Краще спав би, відпочивав перед тим, як заробити собі на хліб завтра, мовив він. Мої друзі вже годину чекають, щоб пограти в більярд. Він простягнув руку, забрав кий із руки Гільяну і махнув йому, злегка посміхаючи, щоб той ішов геть. Усі на них дивилися. Образа була несмертельна. Якби чоловік був молодший або діяв образливіше, Гільянов був би змушений битися, захищати свою чоловічу гідність. Аспану Пішота завжди носив із собою ножа, і тепер він став так, щоб перехопити друзів кінтани, якщо ті раптом вирішать втрутитися. Пішота не мав особливої поваги до старших і чекав, що його друг та брат закінчить сварку. Так Ільяно тієї миті почувався надзвичайно незручно. Чоловік мав страшний вигляд, був готовий до найсерйозніших наслідків будь-якої суперечки. Його товариші, також старші чоловіки, утішно посміхалися, не маючи жодного сумніву щодо того, чим усе це закінчиться. Один із них був вбраний як мисливець і мав із собою рушницю. Сам Турі зброї не мав, і тоді на одну сороміцьку мить він відчув страх. Він не боявся того, що йому зроблять боляче, не боявся дістати удар чи дізнатися, що з них двох цей чоловік сильніший. То був страх того, що ці двоє знають, що вони роблять, що вони контролюють ситуацію, а він – ні. Вони можуть підловити його зі зброєю на темних вулицях Монтелерпе, коли він ітиме додому. Наступного дня він може виявитися мертвим телепним. Саме вроджене тактичне чуття партизана змусило його відступити. Тож Турій Гільяно взяв друга під руку і вивів із кафе. Пішота вийшов без боротьби, здивований тим, що його друг так просто здався, але навіть не думаючи про те, що це через страх. Він знав добросердечність турі і припустив, що той не хоче сваритися і робити іншому боляче через таку дрібницю. Виходячи на Віабелла, щоб піти додому, вони чули за спиною клацання більярдних куль. Тієї ночі Турі не міг заснути. Чи він справді злякався того чоловіка із злим обличчям і загрозливою поставою? Чи він справді тремтів, мов дівчинського? Чи сміялися з нього інші? Що тепер його найкращий друг, його кузен а спану про нього думає, що він боягуз? що він, Турі Гільяну, лідер молоді Монтелерпе, найповажніший із них, визнаний найсильнішим і найбезстрашнішим, так легко зламався за першою ж погрозою від справжнього чоловіка. І все одно, навіщо ризукувати вендетою, що може стати смертельною, через таку нісенітницю, як гра в більярд? як груба дратівливість старшого чоловіка. Це не те саме, що сварка з таким же юнаком. Він знав, що ця суперечка може виявитися серйозною. Він знав, що ці чоловіки з друзями друзів саме це його і злякало. Гільяно спав погано і прокинувся в похмурому настрою, такому небезпечному для юнаків. Він самому собі здавався смішним, він завжди хотів бути героєм, як і більшість молодиків. Якби він жив у іншому куточку Італії, то давно вже став би солдатом. Але як справжній сицилієць добровольцем в армію не пішов, а його хрещений гектор Адоніс владнав усе так, що його і не призвали. Зрештою, хоч Італія і керувала Сицилією, жоден істинний сицилієць не вважав себе італійцем. І якщо вже говорити правду, італійський уряд теж не надто палку прагнув брати в армію сицилійців, особливо в останній рік війни. Сицилійці мали забагато родичів в Америці. Вони були природжені злочинці і ренегата, надто тупі, щоб навчати їх сучасної військової справи. І хоч би куди вони йшли, усюди створювали проблеми. На вулиці Турі Гільяно відчув, що його поганий настрій не встоїть перед красою дня. Золоте сонце було розкішне, повітря повне пахощів лимонів та олив. Він любив Монтелерпе. Його покручені вулиці, кам'яні будинки з балконами, повними квітів викличних кольорів, що росли на Сицилії без найменшого догляду. Він любив червону черепицю дахів, що простягалися аж до кінця містечка захованого в цій глибокій долині, на яку сонце лилося немов рідке золото. Витончення прикраси фести над вулицями нависав лабіринт із кольорових фігур святих, зроблених із пап'є-маше. Будинки були прикрашені квітами на бамбукових підставках. Приховували неодмінну бідність типового сицилійського містечка. Будинки, що піднялися так високо, але ховалися у складках гір, що оточували місто, повнилися чоловіками, жінками, дітьми і тваринами, які займали всі три-чотири кімнати. У багатьох будинках не було водопроводу, і навіть тисячі квітів та холодне гірське повітря не могли подолати смороду нечистот, що здіймався разом із сонцем. У хорошу погоду люди практично жили поза будинками. Жінки сиділи в дерев'яних кріслах на брукованих терасах, готували їжу для столів, також виставлених за двері. Вулиці були повні дітей, які ганялися за курьми, індиками, козами. Старші діти плели бамбукові кошики. У кінці Віабела, перш ніж вона увільється до площі, стояв величезний фонтан з обличчям демона. Що звели греки за дві тисячі років до того, і вода досі лилася з його рота, повного кам'яних зубів. На терасах уздовж гір ненадійно росли зелені садки. На рівнинах унизу виднілися мистечка Партініко та Костелемари. За видно коло, немов убивця, ховалося Карлеоне, зведене з кривавого темного каменю. На другому краю Віабела, тому що вів до дороги на, рівном, на рівнину Кастеламура, Турі побачив Аспану Пішоту, який вів за собою Віслюка. На мить він розхвилювався, як поведеться з ним Аспану після вчорашнього приниження. Його товариш був широко відомий своїм гострим розумом. Чи відпускатиме він дотепні коментарі? Гільяну знову відчув прилив безплідної люті і присягнувся, що більше ніщо не заскочить його неготовим. Байдуже щодо наслідків він усім покаже, що не боягуз. І все одно, десь на краю свідомості він ясно бачив усю сцену. Друзі кінтани вичікували за ним, один із них мав рушницю. Вони були друзі друзів і помстилися б за себе. Він не боявся їх, боявся тільки того, що вони переможуть. Це здавалося неодмінним не тому, що вони були сильніші, а через їхню жорстокість. Аспану Пішота радісно і хижо вишкірився до нього. Турі, цей віслючок сам не впорається, маємо допомогти. Гільяно не відповів, йому стало легше від того, що друг забув про минулий вечір. Його серце завжди тішило те, що Аспану, такий вгідливий і гострий щодо недоліків інших, завжди ставився до нього з безмежною приязню та повагою. Вони разом пішли до міської площі, Віслюк плентався за ними. Навколо юнаків, мов дрібні рибки, метушилися діти. Вони знали, що буде з Віслюком, тож були схвильовані і збуджені. Для них то була справжня втіха. Яскрава подія серед зазвичай нудного літнього дня. На площі містечка поставили невелику платформу чотири фути заввишки, складену з важких кам'яних блоків, вирізаних із навколишніх гір. Турі Гільяно і Аспану Пішота заштовхали віслюка вгору брудним трапом, прив'язали його голову мотузкою до вертикальної залізної планки. Віслюк присів. Над його очима та писком був клапоть білої шкіри, через що він скидався на клоуна. Навколо платформи зібралися діти. Вони сміялися і свистіли. Один із хлопців вигукнув. «І хто з них Віслюк?» Усі розрогіталися. Турі Гільяно, не знаючи, що то був останній день його життя невідомого сільського хлопця, Споглядав цю сцену із солодким вдоволенням людини, яка перебуває саме там, де має бути Він був на тому клаптику землі, де народився і де прожив усе своє життя Зовнішній світ не міг завдати йому шкоди Навіть приниження попереднього вечора зникло Він знав вапнякові гори, що височіла над ним, так само добре, як малюк знає свою пісочницю ці гори ростили кам'яні брили з такою ж легкістю, з якою могли ростити траву. З брил складалися печери і схованки, що могли прихистити цілу армію. Турій Гільяно знав кожен будинок, кожну ферму. Кожного трударя, усі руїни замків, залишених тут норманами і маврами, усі кістяки вишукано розвалених грецьких храмів. З іншого боку на площі з'явився фермер із дивамулицею. Це він найняв їх на ранкову роботу. Його звали Папера, і жителі Монтелерпе поважали його за успішну вендетту проти сусіда. Вони сварилися за шмат землі між їхніми ділянками, на якому ріс Гай Олив. Суперечка тривала 10 років. Насправді довше, ніж усі ті разом узяті в війни, що їх Мусоліні нав'язав Італії. Тоді, якось уночі, невдовзі після того, як союзники звільнили Сицилію і встановили демократичний режим, сусіда знайшли мертвим, майже розірваним навпіл пострілом лупари, такою популярною на Сицилії в подібних справах. Підозра негайно впала на паперу. Але за ніч до того він дуже зручно дозволив себе заарештувати в сутичці з карабінерами і ніч убивства затишно провів у камері в'язниці з барака Белампу. Подейкували, що то була перша ознака того, що мафія повертається, що Папера, який через шлюб породичався з Гвідо Кінтаною, залучив друзів-друзів до розв'язання суперечки. Поки Папера вів мулицю до платформи, навколо юрмилися діти, яких доводилося відганяти незлою лайкою та помахами батага. Діти легко виверталися з-під нього, бо ж власник мулиці клацав у них над головами, добродушно всміхаючись. Відчувши запах самиці, білопик і віслюк натягнув мотузку, що тримала його на платформі. Турі і Аспану Підняли його під вигуки малих. Папера тим часом, маневруючи, підводив мулицю задом до краю платформи. Саме тоді зі своєї крамниці вийшов Фрізелла, перукар, щоб долучитися до веселощів. За ним, потираючи гладеньке червоне обличчя, ішов мерес'яло, серйозний і пихатий. Він єдиний у Монтелерпе ходив голитися щодня. Навіть стоячи на платформі, Гільяно відчув запах одеколону, яким його полив перукар Маришало Роккофіно окинув професійним оком юрбу, що зібралася на площі Як командир місцевого загону національної поліції, що складався з 12 чоловіків, він відповідав за порядок у місті Феста завжди була неспокійним часом і він уже призначив патрулювання на площі. Утім, перша четвірка патрульних ще не прийшла. Поліцай спостерігав за міським благодійником Паперою та його мулицею. Він був упевнений у тому, що Папера замовив убивство свого сусіда. Ці сицилійські дикуни прагнули якнайшвидше скористатися своїми священними свободами. Марешалло похмуро подумав, що вони ще сумуватимуть за Муссоліні. Коли порівняти з друзями друзів, то диктатора згадуватимуть як другого доброго Франциска Астійського. Перукар Фрізела був місцевим блазнем. Ті, хто не міг знайти собі роботи, збиралися в перукарні, щоб послухати його жарти та останні плітки. Він був один із тих перукарів. То себе обслуговує краще за клієнтів. Його вуса були вишукано підстрижені, волосся напомажене і зачесане, але з лиця він скидався на клоуна з лялькової вистави. Ніскар топлине, широкий рот, що розтулявся, немов ворота, і нижня щелепа без підборіддя. Турі. гукнув він, веди своїх звірів у мою перукарню, я їх напарафумлю. «Твій віслюк думатиме, що кохається з герцогиною!» Турі не звертав на нього увагу. Фрізела колись підстригав його в дитинстві так погано, що довелося матері перебрати це на себе. Але його батько досі ходив до Фрізели, щоб попліткувати і порозповідати свої власні історії про Америку враженим слухачам. Турі Гільяно перокар не подобався. Бо Фрізела був переконаний фашист. До того ж ходили чутки, що він довірена особа друзів-друзів. Маришало підкурив сигарету і пішов далі по Віабела, навіть не помітивши Гільяну. То була помилка, про яку він пошкодує в наступні тижні. Віслюк намагався зістрибнути з платформи. Гільяно ослабив його мотузку так, щоб Пішота міг підвести тварину до краю і розташувати над дивом улицею. Зад самиці саме здіймався над краєм платформи. Гільяно ще трохи ослабив мотузку. Самиця голосно пирхнула і смикнулася саме тоді, коли Віслюк опускався на неї. Передніми ногами він охопив її круп Кілька разів конвульсивно здригнувся і зависнув із комічним виразом блаженства на білоплямистому писку. Папера та Пішота реготали, поки Турі оскаженіло тягнув за мотузку, щоб повернути розслабленого віслюка назад до прив'язі. Юрба раділа і вигукувала благословення. Діти вже розсипалися вулицями, шукаючи інших розваг. Досі сміючись, Папера мовив, от якби ми всі могли жити як віслюки, що за життя? Сеньоре Папера, зухвало звернувся до нього Пішота, давайте я навантажу вам на спину бамбука і кошиків з оливками і битиму по вісім годин щодня, поки ви плентатимеся угору гірськими стежками. От воно віслюче життя. Фермер насупився. Він відчув у цих словах легкий докір за те, що він надто мало платив їм за роботу. Пішота йому ніколи не подобався. Насправді цю роботу він дав Гільяну. У Монтелерпе всі любили Турі, але з Пішотою було інакше. Він мав надто гострий язик і був надто вже млосний, лінивий. Слабкі легені його не виправдовували. Він усе одно курив сигарети Залетявся до доступних дівчат із Палермо і франтовато вдягався. І ці його маленькі французькі вусики. Нехай уже закашляється до смерті і іде до біса зі своїми слабкими легенями. Так думав Папера. Він дав їм 200 лір, за які Гіліано йому гречно подякував і пішов разом із мулицею назад, на свою ферму. Юнаки відв'язали Віслюка і повели його назад додому Гільяну. День Віслюка тільки почався. На нього чекала значно менш приємна робота. Мати Гільяна накрила юнакам ранній обід. Дві сестри Турі, Маріанна та Джузепіна, допомагали матері готувати пасту на вечір. Борошно змішувалося з яйцями. Височило горою на квадратній лакованій дерев'яній дошці, а тоді вимішувалося натвердо. Щоб благословити готове тісто, у ньому ножем вирізали христа. Далі Маріаніна та Джузепіна нарізали з тіста смужки, навертали їх на стебла сизалю і витягали траву, роблячи з тіста трубки. Кімнату прикрашали великі миски з оливками та виноградом. Батька Турі працював у полі, звільнявся сьогодні раніше, щоб увечері приєднатися до святкування. Наступного дня Маріаніна мала заручене і в домі Гільяна готували особливе свято. Турі завжди був найулюбленішою дитиною Марії Ломбардо. Сестри пам'ятали, як мати щодня купала його. Вода в жерстяному тазу нагрівалася біля плити. Мати перевіряла її температуру ліктем, брала особливе мило, привезене з Палермо. Спочатку сестри ревнували, потім зачаровано дивились, як ніжно мати купає малюка. Немовлям Турі ніколи не плакав, завжди сміявся, поки мати туркотіла над ним, розповідаючи, який він досконалий. Наймолодше у сім'ї він виріс найсильнішим і завжди здавався іншим трохи дивним. Він читав книжки, говорив про політику і, звісно ж, завжди відзначав, що його зріст і прекрасна зовнішність пов'язані з тим часом, що він провів в Америці в, материн... в материному лоні. Утім, за доброту та безкорисливість його дуже любили. Того ранку жінки родини переживали за турі. З любов'ю та занепокоєнням дивилися, як він їсть хліб із козячим сиром та оливки, п'є свою каву із цикорій. Одразу ж після обіду вони за спану мали відвести віслюка Ашакорлеоне і нелегально привезти звідти величезну головку сиру, трохи шинки і ковбаси. Він... Пропустить цілий день фести, щоб потішити матір і щоб вдало відсвяткувати заручені сестри. Частину з того, що привезуть, вони продадуть на чорному ринку, щоб відкласти трохи грошей для родини. Мати і сестри Гіліана любили, коли ці двоє юнаків були разом. Вони дружили із самого дитинства і були ближче за братів, хоч і зовсім різні. Аспану Пішота, смаглявий, з вусиками кінозірки, живим рухливим обличчям, блискучими темними очима і смоляним волоссям на акуратній голові, розумний і дотепний, завжди зачаровував жінок. І все одно якимось чином уся ця барвистість поступалася тихій грецькій красі Турі Гільяну. Він мав масивне тіло, точно таке, як у давніх грецьких статуй, розкиданих по всій Сицилії. Усе в ньому було світло-рунатним. Волосся, засмагла шкіра. Хлопець завжди був дуже спокійний, однак руки, рухи його несподівано наметки. Та найбільшу увагу привертали його очі. Мрійливо, золотаві, карі, вони здавалися звичайними, коли він дивився вбік. Та коли він зводив очі на вас, повіки опускалися, немов вирізблені на статуї, і все його обличчя набувало безтурботного виразу маски. Поки Пішота розважав Марію Ломбарду, Турі піднявся до своєї кімнати, щоб підготуватися до подорожі, а саме дістати пістолета, який там тримав. Пам'ятаючи приниження минулого вечора, він вирішив узятися до роботи, яка на нього чекала при зброї. Стріляти він умів Батько часто брав його на полювання. Мати чекала його на кухні сама, щоб попрощатися. Вона обійняла його і відчула за поясом пістолет. Турі, будь обережний, з тривогою мовила вона. Не сварися з карабінерами, якщо зупинять, віддай йому усе, що треба. Гільяна заспокоїв її. Їжу нехай беруть, сказав він. Та я не дозволю їм побити мене або забрати до в'язниці. Марія це розуміла і по-своєму з палкою сицилійською гордістю пишалася ним. Багато років тому її гордість і гнів на власну бідність штовхнули її переконати чоловіка шукати щастя в Америці. Вона була мрійницею, вірила в справедливість і те, що їй по праву належить певне місце у світі. В Америці жінка змогла відкласти чималу суму. І та ж сама гордість змусила її повернутися до Сицилії, щоб жити по-королівському. Тоді все перетворилося на пил. Під час війни Ліра зовсім знецінилася, і вона знову стала бідна. Марія скорилася долі, але сподівалася на краще для своїх дітей. І була щаслива, коли в турі появився саме той дух, яким сама була одержима. Однак мати боялася того дня, коли він зіштовхнеться з тяжкою реальністю життя на Сицилії. Вона дивилася, як він виходить на бруківку Віабелла до Аспану Пішоти. Її син Турі рухався, як великий кіт. У нього були такі широкі груди, такі м'язисті руки і ноги, що Аспану поряд із ним здавався тонким, мов стеблина. Однак у ньому була та хитрість, якої бракувала її синові, позначена жорстокістю, хоробрість. А спану оберігатиме турі в зрадливому світі, у якому їм доводиться жити. До того ж їй подобалася його оливкова привабливість, хоча вона і вважала сина красивішим. Марія дивилася, як вони ідуть по віабелла туди, де та виходить із містечка на рівнину Кастелламари. Її син Турі Гільяно та син її сестри Гаспара Пішота Двоє молодих людей, ледве за двадцять, ще молодші на вигляд Вона любила їх обох і за обох боялася Нарешті юнаки з Віслюком зникли за узвозом вулиці Але вона дивилася далі і нарешті знову побачила їх високо над Монтелерпе Де вони йшли в гори, що оточували містечко Марія Ломбардо-Гіліано все дивилася і дивилася так, наче ніколи більше їх не побачить, поки вони остаточно не зникли в тумані пізнього ранку, що піднімався над горами. Зникли на початку своєї легенди. Розділ четвертий. У вересні 1943 року на Сицилії можна було вижити тільки завдяки чорному ринку. В часі війни продукти видавали за картками, а фермери мали здавати вирощене на центральні державні склади за твердими цінами. Платили їм паперовими грішми, які майже нічого не були варті. Уряд своєю чергою мав продавати і розподіляти ці продукти поміж людей за дешево. За таких умов усі мусили б отримати достатньо, щоб не вмерти з голоду. Насправді ж фермери ховали все, що могли, бо те, що здавали на державні склади, прибирали до рук Дон Кро чимало та його поплічники для продажу на чорному ринку. Щоб вижити, людям доводилося купувати на чорному ринку і порушувати закони про контрабанду. Якщо їх ловили на цьому, то судили і садили за грати. Що з того, що в Римі сформувався демократичний уряд? Люди могли голосувати, але вони голодували. Турі Гільяну і Аспану Пішота саме порушували ці закони з легким серцем. Пішота мав зв'язки на чорному ринку і усе влаштував. Він підписався привести велику головку сиру від одного сільського фермера до перекупника з чорного ринку – в Монтелепре, і мав отримати за це чотири копчені окости і кошик ковбаси. Це зробило б вечірку з приводу заручин сестри Турі бучним святом. Юнаки порушували два закони. Один забороняв операції на чорному ринку, другий – контрабанди з однієї італійської провінції до іншої. Влада мало що могла зробити. Для підтримки законів проти чорного ринку, бо довелося б посадити за ґрати кожного сицилійця. А от контрабанда то інша річ патрулі національної поліції, карабінери блукали провінцією, встановлювали пропускні пункти, платили інформаторам. Звісно ж, в справи караванів до накрочі мало. Що користувався ваговозами американської армії та особливими урядово-військовими пропустками, вони не могли. Але перехоплювали багатьох дрібних фермерів та зголоджених селян. Цілком. Діліана та Пішота йшли до ферми чотири години. Забрали величезну головку зернистого білого сиру та інші товари. Прив'язали віслякові на спину. Замаскували товари стеблами сизалю та бамбука, щоб здавалося, що вони просто везуть корм для худоби, яку розводили багато селян. Молоді люди мали безтурботність і впевненість юності або ж навіть дитинства. Так малюки ховають скарби від батьків, наче для цього достатньо самого лише наміру їх обдурити. Ця впевненість частково походила і від того, що вони знали потайні гірські стежини. Рушаючи вдовгу дорогу додому, Гіліано відправив пішоту вперед розвідати, чи немає попереду карабінерів. Щоб мати змогу попередити один одного про небезпеку, домовилися подавати сигнал свистом. Віслюк легко віз на спині продукти, поводився добре. Перед роботою він отримав свою винагороду. Дві години вони повільно і спокійно спускалися без жодної ознаки негараздів. Тоді Гіліяна побачив, що милі за три позаду них іде караван із шести мулів і вершника. Якщо про цю стежину знали на Чорному ринку, тоді поліція цілком могла встановити тут свій контрольний пункт. Він вирішив перестерегтися і відправити пішоту далеко вперед на розвідку. За годину Турі наздогнав Аспану, той сидів на величезних камінній брилі, курив і кашляв. Він був блідий, не варто йому було курити. Тури Гільяно сів поряд із другом перепочити. З самого дитинства чи не най... найтісніше їх пов'язувало те, що вони ніколи не намагалися командувати один одним. Тож і зараз він не сказав нічого. Нарешті Аспану загасив недопалок і поклав його до кишені. Вони знову рушили. Гільяно тримав повід, Аспану йшов за віслюку. Друзі йшли гірською стежиною, що проходила повз дороги та селища, але час від часу оминали чи старовинний грецький басейн, вода до якого лилася через рот перекошеної статуї, чи руїни Нормандського замку, який багато століть тому не пускав цим шляхом загарбників. Турі задумався про минуле і майбутнє Сицилії. Він думав про свого хрещеного Гектора Адоніса, що пообіцяв приїхати до них після фести і підготувати з ним заяву для вступу в Палермський університет. Від думки про хрещеного йому стало сумно. Гектор Адоніс ніколи не приїздив на фесту. П'яні чоловіки сміялися б з його низького зросту, а діти, деякі вищі за нього, збиткувалися Турі думав, як Бог міг зупинити ріст тіла чоловіка, однак вкласти стільки знань до його голови, бо ж юнак вважав Гектора Адоніса найрозумнішою у світі людиною і любив за ту доброту, яку той виказував йому та його батькам. Думав він і про батька, що так гар... гарував на їхньому клаптику землі, і про сестер у поношених сукнях. Добре, що Маріаніна – така красуня, що змогла знайти чоловіка, попри свою бідність та бентежні часи. Але понад усе його мучили думки про матір Марію Ломбардо. Ще в дитинстві він відчував, яка гірка, яка нещаслива вона була. Куштувавши соковиті плоди Америки, вона вже не могла бути щасливою в знедолених містечках Сицілії. Коли батько розповідав історії про ті славетні часи, мати починала ридати. Але він змінить долю своєї родини, так думав Турій Гільяно. Він важко працюватиме, вчитиметься і стане такою ж великою людиною, як його хрещений батько. Раптом молоді люди опинилися біля невеликого ліска. Одного з небагатьох, що лишилися в цій частині Сицилії, де нині, здавалося, росли лише великі білі брили і кар'єри мармуру. З другого боку гори вони мали спуститися в Монтелерпе, остерігаючись патрулів національної поліції, карабінерів, але зараз саме підходила до місцини Кватромоліни, чотирь, чотирьох перехресть, і тут обачність теж не завадила. Геліана потягнув віслюка за повід і дав Аспану знак спинитися. Друзі стояли мовчки. Не було чутно нічого дивного. Лише рівне дищання величезної кількості комах, що кишіли над землею. Їхні крильця та лапки гуділи, наче пилка десь вдалині. Хлопці перетнули перехрестя і безпечно зникли за очей у ще одному ліску. Турій Гіліану знову заглибився у свої мрії. Дерева рап раптом розійшлися, наче хтось відштовхнув їх, і йти доводилося вже по просіці, укритій камінцями, бамбуковими стеблами і лисуватою негустою травою. Світло під кінець дня падало далеко від них, понад гранітними горами, і здавалося блідим і холодним. За просікою стежка мала спускатися довгою звивистою спіралью до Монтелерпо. Гільяна отямувався від мрій. Його ліве око різанув в спалах світла, наче хтось перед ним підпалив сірника. Він смикнув віслюка, зупиняючи його, підняв руку, попереджаючи Аспану. І захачів, за тридцять ярдів від них вийшли незнайомці. Їх було троє. Турі Гіліано бачив жорсткі військові кептарі, чорний однострій із білим кантом. Його охопила дурне і болюче відчуття відчаю і сорому через те, що його схопили. Наступаючи, трійця розійшлася, тримаючи зброю на поготові. Двоє були доволі молоді, з блискучими рум'яними щоками. Їхні кептарі доволі кумедно збилися кудись до потилиць. Свої автоматичні пістолети вона наставляла на хлопців із серйозним, але радісним виглядом. Карабінер у центрі був старший і тримав гвинтівку. Обличчя було вкрите слідами від віспин і шрамами, кептар тісно натягнутий на самі очі. На рукаві виднілися нашивки сержанта. Той спалах світла, який помітив Гіліяну, був сонячним зайчиком, відбитим від сталевого дула гвинтівки. Чоловік похмуро посміхався, зброя незворушно націлена в груди Гіліяну. Від цієї посмішки вічай Турі перетворився на гнів. Сержант із гвинтівкою підійшов ближче, з обох боків прикритий товаришами. Тепер Турі Гільяна пильнував. Двох молодих карабінерів із пістолетами можна було не боятися. Вони легковажно рушили до віслюка, несерйозно ставлячись до полонених. Махнули Гільяна та Пішоті, щоб ті відійшли від тварини. Тоді один поліцай, закинувши пістолета за спину, зняв бамбуковий камуфляж із-за спіни. Побачивши продукти, він присвиснув із жадібним захватом, не помітивши, що Аспану бокує до нього. Але це помітив сержант із гвинтівкою і гукнув «Ти, вусатий, відійди». Аспану повернувся на крок назад, до турі. Сержант підійшов іще ближче. Укрите віспинами обличчя здавалося втомленим, але очі чоловіка блищали, коли він мовив. «Що ж, юнаки, тут у вас непоганий шмат сиру. Зайвим у бараках не буде. До макаронів згодиться. Скажіть ім'я фермера, від якого ви це везете, і ми відпустимо вас із віслюком додому». Друзі не відповіли. Сержант чекав. Вони все одно мовчали. Зрештою гільяно тихо сказав, у мене є тисяча лір, подарунок вам, якщо пропустити нас. Можеш собі зад лірами підтерти, відповів сержант. Ваші документи, якщо вони не в порядку, змушу вас просто тут накласти і ще і ними підтертися. Зухвалість його слів, зухвалість цих чорних одностроїв із білим кантом підняла всередині Гіліяно, Заметіль крижаної люті. Тієї ж миті він зрозумів, що ніколи не дозволить собі себе заарештувати, не дозволить цим людям забрати в нього їжу, що призначалася його родині. Турі Гільяно дістав посвідчення особи і рушив до сержанта. Він сподівався забратися з-під прицілу гвинтівки, бо знав, координація в нього краща, ніж у більшості людей, і був готовий поставити саме на це. Однак гвинтівка відігнала його назад. «Кидай на землю», – сказав поліцай. Турі послухався. Пішота, який стояв ліворуч від Гільяно, за п'ять кроків від нього збагнув, що його друг має на меті. Та знав про зброю під його сорочкою, тож спробував відволікти сержанта. Подавшись тілом уперед так, щоб рука на стегні торкалася ножа, який він носив у піхвах на ремені через спину, він і з навмисною пихатістю мовив Сержанте. Якщо ми скажемо вам ім'я, то нащо вам наші документи? Угода є угода. Він замовк на мить, а тоді саркастично додав Ми ж знаємо, що карабінер завжди дотримується слова. Слово карабінер він виплюнув із ненавистю. Поліцай із гвинтівкою зробив кілька лінивих кроків до пішоти. Зупинився. Посміхнувся і підняв зброю. Ти, малий франти, твої документи. Чи в тебе їх немає, як от у твого віслюка, у його у якого і вуса кращі за твої. Двоє молодших розриготалися, Очі пішоти заблищали. Він на крок підступив до сержанта. Ні, документів я не маю. «І ніякого фермера не знаю. Ми знайшли все це на дорозі». Сама зухвалість цього заперечення унеможливила те, заради чого воно промовлялося. Пішота хотів, щоб поліцай підійшов ближче, на відстань удару, але тепер сержант трохи відступив і знову посміхнувся. «Бастандо виб'є з вас сицилійську пиху», – мовив він. Тоді помовчав трохи і додав. На землю обидва. Словом «бастандо» зазвичай позначали побиття батагами і палками. Гільяно знав кількох жителів Монтелерпе, яких саме так карали в бараках Балампу. Додому вони повернулися з переламаними колінами, набряклими головами розміром із кавун і з нутрощами відбитими так, що працювати вона більше не могли. Карабінери ніколи не вчинять так із ним. Турі опустився на одне коліно, наче збирався лягти, одну руку поклав на землю, а другу на свій пояс, щоб мати змогу дістати пістолет із під сорочки. Росіка купалася в м'якому туманному світлі ранніх сутінок. Сонце далеко за деревами опустилося за гору. Він побачив, як гордо випростався пішота, відмовляючись виконувати команду. Звісно ж, вони не застрелять його за шматок контрабандного сиру. Він бачив, як тремтять пістолети в руках молодих вояків. Тоді заревли мули, ззаду зачувся стукіт копит і на просіку вийшов караван тих мулів, яких гільяно помітив сьогодні на дорозі. Через плече чоловіка, що, їх ввер... що їхав верхи, була перекинута лупара. Він був вбраний у важку шкіряну куртку і здавався дуже кремезним. Вершник зістрибнув із коня, дістав із кишені товсту пачку лір і заговорив до карабінера з гвинтівкою. То цього разу ти спіймав кілька дрібних сардин. Вони, вочевидь, були знайомі. Сержант уперше послабив увагу, беручи запропоновані гроші. Чоловіки сміялися один до одного, і було схоже, що про полонених усі забули. Турі Гільяно повільно рушив до найближчого солдата. Пішота бокував до заростів бамбука. Поліцаї цього не помічали. Гільяно вдарив вояка перед пліччям, збив його з ніг і закричав до Аспану. «Тікай!» Той пірнув у зарості і Гільяна побіг до дерев. Останній поліцай був надто ошелешений чи надто невправний, щоб вчасно скористатися зброєю. Уже майже під захистом ліса Турі відчув швидкий укол радості. Він здійнявся в повітря, щоб пірнути поміж двох ремезних дерев, які мали прикрити його, і одночасно дістав свого пістолета з-під сорочки. Але він мав рацію щодо того, що з цих трьох поліцаїв найнебезпечнішим був носій рушниці. Сержант кинув гроші на землю, крутнув гвинтівку вперед і холоднокровно вистрілив. Він влучив безпомилково. Тіло гільяно впало долі, неначе мертвий птах. Турі почув постріл тієї ж миті, коли відчув, як його тіло пронизав біль, наче його вдарили велетенською палицею. Він упав на землю поміж двох дерев, спробував підвестися, але не зміг. Ноги занімили, він не міг ними поворухнути. Не випускаючи з рук пістолета, Гільяна перекрутився і побачив, як сержант, тріумфуючи, трусонув гвинтівкою в повітрі. Тоді він відчув, як кров наповнює його штани. Це тепла і липка рідина. За мить до того, як натиснути на спусковий гачок, Турі відчував тільки подив. Його застрелили за шмат сиру. «Саму тканину його родини!» Розірвали з такою недбалістю тільки тому, що він утікав від такого дрібного порушення закону, що його порушували всі. Мати плакатиме за ним до кінця своїх гнів він ніколи нікому не чинив зла, і от тепер його тіло омивається кров'ю. Гільяно натиснув на списковий гачок і побачив, як падає гвинтівка, як чорний із білою облямівкою. Кептар сержанта злітає в повітря, поки тіло зі смертельною раною в голові, скрутившись, пливе до кам'янистої землі. Неможливо було поцілити з пістолета з такої відстані, але Гільяно здалося, що його власна рука полетіла разом з іскулею, щоб встромити її неначе кинджал, сержантові в оку. Почали стрикотати автоматичні пістолети, однак кулі злітали вгору безпечними дугами. Свірінькаючи, чи мов пташва. А тоді все зупинилося. Щухло навіть безупинне здищання комах. Турі Гільяно перекотився в кущі. Він бачив, як обличчя ворога перетворилося на криваву маску, і це дало йому надію. Він не був безпорадний. Хлопець знову спробував підвестися, і цього разу ноги послухалися. Він почав бігти, але вперед вдавалося викинути тільки одну ногу Друга тягнулася по землі, і це його здивувало В паху було тепло і липко Штани просочувала рідина, в очах тьмярилося Коли Турі перетнув неочікувану пляму світла Йому стало страшно, що це він зробив коло назад до просіки Тож спробував розверн... розвернутися Його тіло почало падати не на землю, а в безкінечну червону вату чорну порожнечу. І він знав, що падатиме до віку. Молодий поліцай на просіці відвів руку від спускового гачка свого автоматичного пістолета. Тріскіт припинився. Контрабандист підвівся із землі з товстою пачкою грошей у долоні і простягнув її іншому поліцаєві. Той тиснюв автоматичним пістолетом йому в груди і сказав. Тебе заарештовано. Тепер можете на двох розділити, відповів той. Пропускайте мене. Солдати опустили очі на тіло сержанта. Сумнівів не було, він був мертвий. Куля розтрощила око і очницю. У рані пінилася жовта рідина. У неї вже занурив свого язика гекон. Контрабандист мовив, я піду за ним у зарості. Він поранений. Принесу його тіло, і ви обидва станете героями. Тільки відпустіть мене. Другий вояк підняв посвідчення особи, яке Турі кинув на землю по команді сержанта. Прочитав уголос Сальваторе Гільяно, місто Монтелерпо. Не варто шукати зараз, сказав його товариш. Треба доповісти в штабі. Це важливіше. «Боягузе!» – сказав контрабандист. Йому спала на думку взятися за лупару, але побачив, з якою ненавистю дивляться на нього карабінери. То була образа. За це вони змусили його покласти тіло сержанти на свого коня і вести до бараків пішки. А перед тим забрали в нього зброю і були такі полохливі, що контрабандистові лишалося сподіватися, що його помилково не пристрелять, Через самі лише нерви Усе інше його не надто турбувало Він добре знав Марсі... Марсіало Рокофіно з Монтелерпе Вони раніше вели справи і вестимуть знову За весь цей час ніхто й не згадав про Пішоту А той чув кожне сказане ними слово Поки лежав у глибокій порослій травою балці з ножем у руці а спану чекав, коли він, вони під'їдуть полювати на Турі Гіліана, щоб влаштувати засідку і забрати в одного з них зброю, попередньо перерізавши йому горлянку. У душі цього юнака жила жорстокість, що не лишала місця страху смерті, і коли він почув, як контрабандист запропонував піти по тіла Турі, його обличчя навіки закарбувалося в пам'яті Пішоти. Йому було б Майже прикро, що вони відступають, лишаючи його на схилі самого. Коли ж його віслюка прив'язали до каравану мулів, він відчув укол гострого болю. Утім, пішота знав, що Турі сильно поранений і потребує допомоги. Він зробив коло навколо просіки, поміж дерев, щоб дістатися до того місця, де зник його товариш. У Підліску не було жодного сліду тіла тож він побіг тією стежкою, якою вони прийшли. Хлопець не бачив нічого, аж поки не заліз на велетенську гранітну брилу, на верхівці якої утворилася неглибока виїмка. У цьому кам'яному басейні зібралася маленька калюшка майже чорної крові, а з іншого боку камінь був вимазаний довгими яскраво-червоними смугами. Пішота побіг далі і був заскочений, Побачивши тіло Гільяно, що лежало поперек стежини, досі стискаючи у руці смертоносного пістолета. Опустившись на коліна, Аспану забрав пістолет і застромив собі за пояс. Цієї миті очі Турі Гільяно розплющилися. У цих очах палала страшна ненависть, але дивилися вони повз Аспану Пішоту. Той мало не розплакався від полегшення, спробував підняти друга на ноги. Однак виявився заслабким. «Турі, спробуй підвестися, я допоможу», – сказав Пішота. Гільяна сперся обома руками на землю і відштовхнувся від неї. Пішота обійняв його за талію. Рука відразу ж стала тепла і волога. Він відсмикнув її, підняв сорочку Турі і з жахом побачив у нього в боці величезно розвернуту рану. «Зперше другу на дерево, а спану». Розірвав свою сорочку, запхав її в діру, щоб зупинити кров, і зав'язав рукавами на поясі. Однією рукою він охопив пораненого посередині, а другою вільною узяв ліву руку Єльяну і підняв її в повітря. Це врівноважила їх обох, поки Пішота вів Турі далі стежкою обережними дрібними кроками. Звідстані здавалося, наче вони разом йдуть у танок униз схилом гори. Так Турі Гільяна пропустив фесту святої Розалії, яка на сподівання жителів Монтелерпе мала б принести їм диву. Він пропустив змагання стрільців. У яких, безперечно, переміг би, пропустив кінські перегони, у яких жокеї були супротивників, били супротивників по голові палицями і ботагами, пропустив пурпурові жовті і зелені ракети, що розцвітали своїми вибухами повне зірок неба. Він так і не скуштував чарівних солодощів із мигдаливою пасти у формі морквин, пагонів бамбука. Та червоних томатів, таких солодких, що вся тіло від них аж німіло, або ж цукрових фігурок міфічних лялькових лицарів Роланда, олів'є та Карла Великого. Їхні цукрові мечі були інкрустовані рубіновими льодяниками і смарагдовими шматочками фруктів, і діти забирали їх додому, вкладалися разом із ними спати і мріяли перед сном. Заручені сестри. Теж пройшли без нього. Злягання дива мулиці із віслюком теж нічого не дало. Вона не понесла. Жителі Монтелерпе були розчаровані. Лише за кілька років вони дізнаються, що Феста явила їм своє диво в особі юнака, який того Віслюка тримав. Розділ 5. Абат робив вечірній обхід. Францисканського монастиря, спонукаючи лінивих, ні до чого нездатних ченців заробляти на хліб насущний, перевірив скриньки в майстерні, де виготовляли святі реліквії, відвідав пекарню, з якої до сусідніх містечок возили великих хрусткі буханці хліба, оглянув город імбабукові кошики, повінця повні оливок, томатів та винограду. Чи не зім'ята їхня атласна шкірка? Ченці працювали, як ті казкові ельфи, хоча були далеко не такі, веселі. Насправді то була доволі похмура команда, адже служіння Богу радості не вимагає. Абат дістав з під своєї ряси довгу чорну сигару і заходився прогулюватися територією монастиря, нагулюючи собі апетит перед вечірньою трапезою. Саме тоді він побачив аспану пішоту, що затягував у ворота монастиря турі гіляну. Воротар спробував їх завернути, але пішота приставив пістолета йому до тонзури, і той упав на коліна в останній молитві. Скривавлене, майже позбавлене життя тіла гільяну Аспану, поклав до них абата. Абат був високий і сухорлявий, його витончене обличчя. Дрібними рисками, кирпатим носом і допитливими карами гудзиками очей скидалося на мавпячу морду. Попри свої 70 років, він був доволі жвавий і мав такий самий гострий і дотепний розум, як у давні дні, ще до Мусоліні, коли писав вишукані листи з вимогою викупу до мафії, яка наймала його для цього. Хоча всі від селян до влади знали, що його монастир – Штаб-квартира контрабандистів та діячів чорного ринку абатові не перешкоджали в цій незаконній діяльності з поваги до його святого покликання і з відчуття того, що він заслуговує на матеріальну винагороду за духовне кермування товариства. Тож абат Манфреді не впав у віччя, дізнавшись про те, що двоє закривавлених селян-розбишак Увірвалися до священного дому святого Франциска. Насправді він добре знав Пішоту. кілька разів використовував юнака у своїх махінаціях із контрабандною та чорним ринком. Вони мали дещо спільне, що тішило їх обох – хитрість і лукавство. Один був здивований побачити ці риси в такому старому священникові, другий – у наївному юнакові. Абат заспокоїв воротаря, тоді мовив до Пішоти. «Що ж ти, любий мій аспану, яку біду ти накликав на себе цього разу?» Пішота саме зав'язував сорочку на ранній Гіліану. Абат здивував згорьований вираз його обличчя. Він не думав, що цей юнак здатний на подібні почуття. А той, знову побачивши велетенську рану, упевнився в тому, що його друг помре. Як йому розповісти все це матері і батькові Турі? Гори Марії Ломбарду жахали його. Та зараз треба було розіграти важливішу сцену – переконати Манфреді прихистити Гіліана в монастирі. Пішо та подивився абатові просто в очі. Він не хотів прямо погрожувати, однак мав пояснити священникові, що в разі відмови той наживе собі смертельного ворога. «Це мій кузен та найкращий друг Сальватори Гільяно», – сказав Пішота. «Як бачите, йому не пощастило, і дуже скоро національна поліція шукатиме його по всіх довколишніх горах. І мене з ним. Ви наша єдина надія. Благаю, сховайте нас і покличте лікаря. Зробіть це для мене, і я довіку буду вашим другом». На слові «друг» він зробив окремий наголос. Аббат це помітив і все зрозумів. Він чув про юного Гільяно, хороброго хлопця, якого так поважали в Монтелерпе, вправного стрільця і мисливця, мужнього на свої літа. Навіть друзі друзів спостерігали за ним, як за потенційним рекрутом. Сам великий Дон Кроча під час свого ділового і світського візиту до монастиря згадував його в розмові з Абатом як того, хто може принести неабиякий прибуток. Та розглядаючи непритомного Гіліану, Абат був майже переконаний у тому, що цей чоловік потребує могили, а не прихистку, і священника для останніх ритуалів, а не лікаря. Він мало чим ризикував, виконуючи прохання Пішоти, бо навіть на Сицилії не було нічого злочинного в тому, щоб дати притулок мертвому тілу. Однак Абатові не хотілося, щоб цей юнак знав, яка мала ціна послуги, яку він збирається йому зробити. Тож спитав, а чому ж вони вас шукають? Пішота завагався, якщо Абат дізнається про смерть поліцая, то може відмовити йому. Але якщо він не буде готовий до обшуків, які безперечно чекають на нього, то може зрадити їх. Він вирішив сказати правду і не борився. Абат опустив очі зі скорботою за чергову душу, що потрапила до пекла, а також щоб уважніше роздивитися непритомне тіло. Через сорочку, якою Гільяна був перев'язаний, сочилася кров. Можливо, бідолашний помре зараз, поки вони розмовляють і розв'яже всі їхні проблеми. Як чернець францисканець, абат був повен християнської доброчесності, але в ці страшні часи мав зважити на практичні та матеріальні наслідки своїх добрих справ. Якщо він прихистить хлопця і той помре, абат матиме з цього самий зиск влада буде задоволена отримати мерця, родина довіку буде в нього в боргу. Якщо Гільяно опритомніє, його вдячність може бути ще суттєвіша. Чоловік із таким страшним пораненням зміг вистрелити і вбити поліцая. Корисно мати такого боржника. Звісно ж, він може передати обох шельм національній поліції. Там із ними розберуться. Але що сам Абат матиме з того? Влада неспроможна робити для нього більше, ніж уже робить. Там, де керують вони, у нього все гаразд. Друзі йому потрібні по той бік паркану. Зрадивши цих юнаків, він хіба що заведе ворогів серед селян і викличе невмирущу ненависть обох їхніх родин. Абат не був дурний. Він розумів, що Ряса не порятує його від вендети, яка неодмінна і тими за зрадою. До того ж він розумів Пішоту, юнак далеко зайде, перш ніж стане на стежку до пекла. Ні, не можна несерйозно ставитися до ненависті селянина-сицилійця. Вони справжні християни і ніколи не спаплюжать образу Діви Марії. Однак у, зап у запалі вендети можуть застрелити і самого папу за порушення омерти. Таровинного кодексу мовчання перед будь-якою владою. У цьому краю з його незчисленними образами Ісуса не вірили в підставляння другої щоки у цій сповитій мороком землі прощення було притулком боягузів. Сицилійський селянин не знав, що таке милосердя. В одному Абат був переконаний пішота ніколи його не зрадить. В одній зі своїх невеличких афер священник організував для янока арешт і допит. Допит вів поліцай із таємної поліції Палерма, не один із телепнів-карабінерів. Він спочатку поводився м'яко, потім різко вдавався до грубості. Але ані обман, ані жорстокість не подіяли на Пішоту. Він мовчав. Тоді допитувач відпустив його і запевнив абата, що цьому Янакові можна доручити і важливіші справи. Відтоді Манфреді лишив у своєму серці особливе місце для аспану пішоти і часто молився за його душу. Абат приклав два пальці до кислявого зморщеного рота і свиснув Прибігли ченці, і він розпорядився віднести гіліяно до дальнього крила монастиря особистих кімнат Манфреді, де він ховав синів багатих фермерів, що дезертурували з італійської армії в часи війни. Тоді одного з ченців відправив полікаря до Сан-Джузепи Ято за п'ять миль від монастиря. Пішота сів на ліжко і узяв другу, друга за руку. Рана вже не, кров... не кровоточила. І очі Турі Гіліано були розплющені, однак дивився він кудись поверх них. Його друг не наважувався заговорити, він мало не плакав і тільки витирав Турі, спітніле чоло. Шкіра була синювата. За годину прибув лікар. Він бачив цілу орду карабінерів, що про прочісували гори, і не здивувався, зрозумівши, що його притель абат ховає пораненого. Це його не обходило. Кого хвилюють уряд і поліція? Абат був друг сіцилієць, що потребував допомоги. І він постійно надсилав йому в недільні кошик яєць, на різдво бочку вина, а на Великдень молоде ягня. Лікар оглянув гільяно, перев'язав йому рану. Куля пройшла через живіт і певно розірвала важливі органи. Принаймні в печінку точно влучила. Юнак втратив чимало крові. Був блідий, немов привид. Уся шкіра по тілу була синювата біла. Лікар знав, що білина навколо вуст одна з перших ознак скорої смерті. Він зітхнув і мовив до абата Я зробив усе, що міг. Кровотеча зупинилася, але він уже втратив більше третини крові. Це зазвичай смертельно. «Тримайте його в теплі, напоїть молоком. Я лишу вам трохи морфію». Він із жалем подивився на сильне тіло Гільяну. Пішота прошепотів. «Що мені сказати його батькові і матері?» «Чи є якась надія?» – лікар знову зітхнув. «Кажи, що хочеш, але рана смертельна. Він, схоже, сильний юнак. То може ще кілька днів і проживе, але сподіватися нерозумно». Він помітив відчай в очах пішоти і мимовільне полегшення на обличчі абата та з іронією додав Звісно ж, у цьому святому місті завжди може статися диво. Абат та лікар вийшли. Пішота нахилився до друга, витерти піт з його чола, і з подивом помітив тінь насмішкуватості в його очах. Ці очі були темно карі зі стріблястим кільцем навколо, юнак нахилився ближче. Турі Гільяно шепотів, бо говорити йому було важко. «Скажи матері, що я повернуся додому». А тоді Турі зробив те, що Аспану в прийдешні роки ніколи не забуде. Руки пораненого раптово злетіли в повітря і схопили пішоту за волосся. То були сильні руки. Умеру ще не може мати такі. Вони притягнули його голову ще нижче. «Слухайся мене», – сказав Гільяно. Наступного ж ранку, після того, як йому зателефонували батьки Гіліано, Гектор Адоніс приїхав до Монтелерпе. Він нечасто бував у своєму тамтешньому будинку, був в молодості, ненавидів містечкою, у якому народився, і особливо уникав його в період фести. Його завжди бентежили прикраси, ця пишна яскравість здавалася йому підлою маскою на міській бідності. Та й під час фесту йому завжди доводилося терпіти приниження. П'яні чоловіки збиткувалися з його низького зросту, жінки презирливо посміхалися. Не допомагало й те, що Адоніс був значно освіченіший за них. Наприклад, вони так пишалися тим, що кожна родина фарбувала будинок саме в той колір, що і їхні батьки. Вони не знали, що колір будинків видавав походження їхніх мешканців – кров. Успадковану від предків разом із житлом. Тільки століть тому нормани фарбували будинки в білий колір. Греки завжди брали блакитну фарбу, араби – різні відтінки рожевого і червоного. А євреї використовували жовту. Тепер усі вони вважали себе італійцями, сицилійцями. Кров за тисячу років так змішалася – що визначити, ким був домовласник, не вдавалося навіть за рисами його обличчя. І коли сказати тому, хто жив у жовтому будинку, що він має предків євреїв, то можна було дістати ножа в живіт. А с пану Пішота <кхм>, жив у білому будинку, хоча більше скидався на араба. У домі Гільяно переважав грецький. Блакитний колір та й обличчя Турі теж було істинно грецьке, хоча тіло він успадкував швидше у квітучих, ширококісних норманів. Однак уся ця кров стопилася в дещо дивне і небезпечно, утворивши справжнього сицилійця. І саме це сьогодні привела Адоніса до Монтелерпи. На кожному розі Віабела стояла пара карабінерів. Суворі обличчя, гвинтівки і автоматичні пістолети готові до бою. Починався другий день фести. Але ця частина міста була безлюдна. На вулицях не було навіть дітей. Гектор Адоніс поставив автомобіля перед домом Гільяно на тротуарі. Патрульні з підозрою спостерігали за ним, аж поки він не вийшов з авто. Тоді коротка фігура професора викликала на їхніх обличчях посмішки. Двері йому відчинив Пішота. Він і провів усередину. Батьки Гільяно чекали на кухні. На столі стояв сніданок із холодної ковбаси, хліба і кави. Марія Ломбардо була спокійна, адже її любий Аспану запевнив – син одужає. Злості в жінці було більше, ніж страху. Батько Гільяно виглядав швидше гордим, аніж сумним. Його син довів, що він чоловік. Він вижив тоді як його ворог помер. Пішота знову розповів усе, цього разу з доброзичливим гумором. Про рану Гільяна говорив як про дрібницю, зовсім побіжно згадав про те, як героїчно ніс Турі вниз до монастиря. Але Гектор Адоніс розумів, що худорлявому Пішоті мало бути дуже важко подолати три милі складного маршруту з пораненим. Ще йому спало на думку, що він надто швидко зіскочив записання рани. Тепер Адоніс боявся найгіршого. Як карабінера дізналися, що йти треба сюди? – запитав він. Пішот розповів про те, як Гільяна віддав свої документи. Мати Турі заголосила. Чому він не віддав їм сир? Чому поліс у бійку? Батько різко перервав дружину. А що він мав робити? Донести на того бідолашного фермера, так він назавжди зганьбив би своє прізвище. Гектора Адуніса вразила суперечність цих зауваг. Він знав, що мати Гільяно значно сильніша і пристрасніша за батька. І все одно в її словах було смирення, а от у словах її чоловіка – виклик. А Пішота – цей хлопець, Аспану. То міг би подумати, що він буде такий відважний, урятує товариша, доправить його до безпечного місця. А тепер так холоднокровно брехатиме батькам про рану, якою зазнав їхній син. Якби ж він не віддав своїх документів, сказав батько Гільяно, наші друзі присягнулися б, що він був тут, на вулицях. Його все одно заарештували б, відповіла мати і заридала. А тепер йому доведеться жити в горах. Треба переконатися, що абат не видасть його поліції, мовив Гектор Адоніс. Не наважиться, нетерпляче відповів йому Пішотта. Знає, що я повішу його на його рясі. Адоніс змірив хлопця довгим поглядом. У цьому янакові чаїлася смертельна загроза. Йому подумалося, що нерозумно було так ранити его молодого чоловіка. Поліція ніколи не зрозуміє, що можна доволі безкарно образити старшого чоловіка, якого вже принизило саме життя. І він не братиме близько до серця зневагу іншого представника роду людського. Але для молоді такі образи смертельні. Вони шукали розради в Гектора Адуніса, який вже допомагав їхньому синові раніше. Гектор мовив, якщо поліція дізнається, де він, абат не матиме вибору. Він і так під підозрою в певних питаннях. Гадаю, краще буде з вашого дозволу попросити мого друга Дона Кроче Мало поговорити з батом". Родина була здивована тим, що він знає великого Дона, крім Пішоти, який обізнано посміхнувся. «А ти що тут робиш?» – різко спитав його Адоніс. «Тебе впізнають, заарештують, вони мають твій опис». Пішота зневажливо відповів. «Ті двоє вояків у, штан, у штанин зі страху наклали. Вони матінок своїх не впізнали». Та й у мене є з десяток свідків, які присягнуться, що я вчора був у Монтелерпе». Адоніс набув найповажнішого свого професорського вигляду і авторитетно сказав батькам: Не намагайтеся відвідати сина чи комусь розповісти, де він, навіть найближчим друзям. Поліція всюди має шпигунів та інформаторів, а з пану ходитиме до турі вночі. Що й на той зможе рухатися. Я влаштую його переселення до іншого міста, аж поки все не заспокоїться. Тоді все може бути владнати, потрібні лише гроші, і Турі може повернутися додому. Не хвилюйтеся за нього, Марія, бережіть здоров'я. А ти, Аспану, тримай мене в курсі. Він обійняв батьків Турі. Марія Ломбардо ще плакала, коли він ішов. Професор мав чимало всього зробити. Найважливіше поговорити з Доном Кроче і переконатися, що Турі буде в безпеці у своєму сховку. Дякувати Богу, уряд у Римі не пропонував винагороди за інформацію про вбивство поліцая, бо тоді Абат продав би Турі так швидко, як одну зі своїх святих реліквій. Турі Гільяно непорушно лежав на ліжку. Він чув, як лікар оголосив його рану смертельною, але повірити не міг, що справді помирає. Йому здавалося, що тіло висить у повітрі без болю, без страху. Він не помре ніколи. Турі не знав, що втрата великої кількості крові викликає ейфорію. У день по нього піклувався один із ченців, поїв його молоком. Увечері приходили абат та лікар. Пішота відвідував його вночі, тримав за руку, оберігав протягом довгих страшних годин темряви. Так минуло два тижні, і лікар сказав, що сталося диво. Турі Гільяна забажав, щоб його тіло загоїлося, щоб повернулася втрачена кров, щоб зрослися важливі органи, які розірвала куля в сталевій оболонці. В ейфорії, викликаній відтоком крові з його тіла, він мріяв про майбутню славу. Турі відчував у собі нову свободу, наче він більше не відповідає за те, що чинитиме від цієї миті. Закони суспільства і ще сильніші закони сицилійської родини більше не зв'язують його. Він вільний робити все, що завгодно. Кривава рана повернула йому невинність. І все це тому, що дурний карабінер підстрелив його через головку сиру. Одужуючи, турі знову і знову подумки повертався до тих днів, коли разом з іншими селянами збирався на площі містечка в очікуванні габелотті, наглядачів великих маєтків, які наймали їх на поденну роботу, пропонуючи злидену платню з презирливістю тих, хто тримає в руках усю владу. Згадував нечесний поділ врожаю який лишав людей бідними після року важкої праці. Владну руку закону, що карав бідних і відпускав багатіїв. Гільяно присягнувся, якщо він одужає від своєї рани, то подбає про справедливість. Ніколи більше він не буде безсилим хлопчиком, що віддається на милість долі. Він озброїться духовно і фізично. Турі був певен в одному, він ніколи більше не стоятиме перед світом безпорадно як стояв перед гвидо Кінтаною та поліцаєм, який підстрелив його, того юнака, яким був Турі Гільяно більше немає. У кінці місяця лікар порадив йому відпочити ще 4 тижні, удаючись до навеликих фізичних навантажень, тож Гільяно вдягав брання ченця і гуляв територією монастиря. Абат полюбив юнака і часто складав йому компанію. Розповідаючи про те, як за молоду подорожував до далеких країв Прихильності Абато сприяло і те, що Гектор Адоніс пожертвував йому Чималу суму грошей на молитви за бідних Та й сам Дон Крочі радив Абатові поцікавитися юнаком Гільяну ж був вражений тим, як жили ченці, У сільській місцевості, де люди мало не голодували де робітники працювали на поті чола за 50 центів на день, ченці Святого Франциска жили по-королівськи. Монастир насправді був велетенським, заможним маєтком. У них був сад лимонів, гайок кремезних олив, не молодший за Христа, невелика плантація бамбука, бійня, на яку вони зганяли стада своїх овець і поросят. Вільно паслися кури та індички. Цілими зграями. Монахи щодня їли м'ясо зі спагетті, пили домашнє вино з власних підвалів та вимінювали на чорному ринку тьотюн, бо курили як демони. Але й працювали вони тяжко. У день гарували басоніж, підібгавши ряси до колін, і під рясно лився з чіл. Щоб захиститися від сонця, Голови з тонзурами вони надягали чорні і коричневі американські капелюхи дивної форми, що їх абат обміняв на бочку вина в якогось офіцера, який займався постачанням війська. Ченці носили ці капелюхи по-різному. Хтось по-ганстерськи загинав криси вниз, інші, навпаки, закручували догори так, щоб утворилися жолобки, де можна було тримати сигарети. Манфреді, зрештою, зненавидів ці капелюхи і заборонив носити, крім як під час роботи в полі. У наступні чотири тижні Гільянос став таким же ченцем. На превеликий подив Абата він тяжко працював у полях і допомагав старим ченцям носити важкі кошики з фруктами та оливками до комори, де вони зберігалися. Гільяно почувався дедалі краще і діставав від роботи задоволення, тішився можливістю показати свою силу. Його кошики наповнювалися з гіркою, але коліна в нього ніколи не тримтіли. Абат пишався ним, казав, що Турі може лишатися в монастирі скільки захоче, бо має всі якості істина Божої людини. У ті чотири тижні Турі Гільяно був щасливий. Зрештою, фізично він повернувся з мертвих, а в його голові плекалися мрії та дива. Йому подобалося товариство старого абата, який повністю довіряв йому, відкривши деякі таємниці монастиря. Старий вихвалявся, що все, що виробляє монастир, продається безпосередньо на чорному ринку, не проходячи урядові склади. Окрім вина, його поглинають самі ченці. Ночами тут чимало пиячать і грають в азартні ігри. Навіть жінок сюди приводять, але абат заплющує на це очі. Часи важкі, казав він гільяну. Обіцяна небесна винагорода надто далеко. Людям потрібно розважатися зараз. Господь їм пробачить. Одного дощового дня абат показав Турі інше крило монастиря, що використовувалося як склад. Там було повно святих реліквій що виготовили старі ченці, як і всі торговці, абат оплакував тяжкі часи. До війни наші справи йшли чудово, зітхав він. Склад ніколи не стояв і наполовину повним. Ти тільки поглянь на святі скарби, які в нас тут лежать. Кістка рибини з тих, які помножив Христос. Посох Моїсея, з яким він шукав землю обіцяну. Він замовки, задоволенням вдивляючись в ошелешене обличчя Гіліана. Тоді кисляве обличчя старого розпливалося хитрою посмішкою. Копнувши величезну купу дерев'яних паличок, він весело мовив. Ось це був наш найкращий товар. Сотні шматків Христа, на якому розіп'яли Господа нашого. А в цій скринці... Лежать мощі будь-якого святого, який спаде тобі на думку. На Сицилії нема господи, у яких не було б кістки святого. В окремій коморі в нас лежать тринадцять рук святого Андрія, три голови Івана Хрестителя та сім обладунків Жанни Дарк. У зимку наші ченці поріз... їздять по різних містах і продають ці скарби. Турі Гільян розреготався, священник посміхнувся йому. Та юнак міркував про те, як бідноту завжди обманюють навіть ті, хто вказує людям шлях до спасіння. Це ще одна важлива річ, яку варто було пам'ятати. Абат показав йому великий чан, повний медальйонів, благословенних кардиналом Палермо. Тридцять плащаниць, які були на Ісусі, коли той помер і двох чорних причистих дів. Це спинило сміх Турі. Він розповів Манфреді про статуетку чорної діви, яку його мати так шанувала із самого дитинства. Вона передавалася в її родині від покоління до покоління. Чи може і вона бути підробкою? Абат поплескав його по плечу і сказав, що цей монастир більше сотні років робить копії з якісного оливкового дерева. Та він запевнив Гіліану, що навіть копії мають свою цінність, адже їх робиться дуже мало. Абат Манфредді не бачив нічого поганого в тому, щоб розповісти вбивці про такі незначні грішки святої людини. Та несхвальне мовчання Тури стривожило його. Захищаючись, він мовив, пам'ятай, що ми, люди, які присвятили своє життя Богу, теж мусимо виживати в цьому жорстокому світі тих, хто не вірить в очікування небесної винагороди. У нас теж є рідні, ми мусимо допомагати їм, захищати їх. Чимало наших ченців бідні, походять із бідних родин, що, як ми знаємо, є сіль землі. Ми не можемо дозволити нашим братам і сестрам, небожам і двоюрідним, голодувати в ці складні часи. Сама свята церква нині потребую нашої допомоги, бо мусить захищатися від могутніх ворогів. З Комуністами і соціалістами з цими збоченими лібералами треба боротися, а на це потрібні гроші. Ті, хто вірують, так тішать нашу матір церкву. Їхня потреба в наших святих реліквіях дає нам гроші на боротьбу з невірними і задовольняє потребу їхніх душ. Без нас вони втрачали б гроші марно, на ігри, вино і безчесних жінок. Чи ти не згоден?» Гіліана кивнув, але з посмішкою. Такого юного хлопця сильно вразила зустріч із цим майстром лицемірства. Ця посмішка роздратувала Абата. Він очікував більшої вдячності від убивці, якому дав притулок, якого повернув від воріт смерті. Вдячність диктувала належну лицемірну відповідь і надзвичайно щиру цей контрабандист, цей убивця, цей селянин Турі Гіліано мав би показати більше розуміння християнського розуміння. Пам'ятай, що наша щира віра спирається на віру з дива. Суворо сказав він. Так, відповів Гіліано. Я всім серцем вірю в те, що ваш обов'язок допомагати нам віднайти їх. Він мовив це без зла, весело, щиро прагнучи потішити свого благодійника. Але це все, що він міг зробити, щоб відверто не розсміятися. Абат був задоволений і знову став приязний. Хлопець хороший, він насолоджувався його компанією в останні місяці. І приємно було знати, що він у глибокому боргу перед ним. І невдячним не буде, бо вже показав шляхетність свого серця. І словами, і справами він щодня демонстрував свою повагу до Абата. І вдячність йому. У його грудях билося нежорстке жорст... не серце злочинця. Що станеться з такою людиною в нинішній Сицилії, повній шпигунів, здатних злиднів, бандитів та різноманітних грішників? Що ж, думав Манфреді, якщо чоловік убив одного разу, він може зробити це знову, як буде необхідно? Тож він вирішив, що Дон кроче має настановити Турі Гільяно на істинний шлях у житті. Одного дня, коли Турі Гільяно відпочивав у своєму ліжку, до нього прийшов незнайомий відвідувач. Аббат представив його як отця Бенджаміну мало, дорогого друга, а тоді лишив їх самих. Отець Бенджаміна торботливо мовив. Дорогі, мій юначі, сподіваюся, ви одужали від своїх ран. Святий Абат розповів мені, що це було справжнє диво. Милість Божа, – вічливо відповів Гільяну. Отець Бенджаміно схилив голову, наче й сам дістав благословення. Гільяна вивчав його. Цей священник ніколи не гарував у полях. Край його ряси був надто чистий, руки надто м'які, обличчя надто пухке і біле. Однак вираз його був цілком святенницький, покірний, повний християнського смирення. Голос теж був м'який та лагідний, коли отець Бенджаміна мовив «Сину мій, я вислухаю твою сповідь і дам тобі святе причастя. Очищене від гріхів ти зможеш вийти в світ із чистим серцем. Турі Гіліану пильно подивився на священника, що володів такою силою. «Пробачте мені, святий отче», – сказав він, – «я ще не дійшов до каяття, а сповідатися до цього було б нещиро, але дякую вам за благословення». Священник кивнув і відповів, – «Так, це лише обтяжило б твої гріхи, але я маю іншу пропозицію, можливо, практичнішу, як для цього світу». «Мій брат, Дон Кроче, відправив мене до, до тебе, щоб запитати, чи не хочеш ти приєднатися до нього у Віллабі. Тобі добре платитимуть, і, звісно, як ти маєш знати, влада ніколи не наважиться зачепити тебе, поки ти під його захистом». Гільяна був ошелешений тим, що слава про його вчинок дійшла до такого, як Дон Кроче. Він знав, що має бути обачним, бо зневажав мафію і не хотів впійматися в її тенета. «Це велика честь», – сказав він. «Я вдячний вам і вашому братові, але мушу порадитися зі своєю родиною, вшанувати бажання своїх батьків. Дозвольте поки що відмовитися від вашої щедрої пропозиції». Він побачив, що священник здивований хто на Сицилії відмовляється від захисту Великого Дона. Тож Турі додав, може за кілька тижнів я зміню думку і навідаюся до вас у Віллабу. Отець Бенджаміна опанував себе і підняв руки на знак благословення. «Іди з Богом, сину мій», – мовив він, – тобі завжди будуть раді в домі мого брата. Він перехрестив Турі і пішов. Турі Гільяно знав, що час йти звідти. Коли того вечора до нього навідався Аспану Пішота, Гільяно розповів йому, що слід підготувати до його повернення в зовнішній світ. Він бачив, що друг змінився так же, як і він сам. Пішота ані здригнувся, ані заперечив жодного наказу від того, кого знав усе життя. Зрештою Турі сказав йому – а «Аспану, ти можеш піти зі мною чи лишитися зі своєю родиною? Роби те, що вважаєш за потрібне!» Пішо та всміхнувся. «Думаєш, я дозволю тобі забрати собі всю славу та веселощі? Відпущу тебе бавитися у гори, поки сам тягатиму на роботу віслюків та забиратиму оливки? А що ж наша дружба? Чи я маю відпустити тебе в гори самого, коли ми з гралися і працювали разом? Я повернуся до Монтелерпе тільки тоді, коли туди вільним повернешся ти. Тож годі, дурних балачок, я прийду по тебе за чотири дні. На те, чого ти від мене хочеш, потрібен час. Ці чотири дні Пішота був зайнятий. Він уже відстежив того вершника-контрабандиста, що запропонував знайти пораненого Гільяну. Його звали Маркуці. Він займався серйозною контрабандою під захистом дона накрочі, так Кінтани і викликав у людей острах. Його дядько мав таке ж ім'я і був одним із ватажків мафії. Пішота дізнався, що Маркуці регулярно їздив із Монтелерпе до Кастеларми. А спану знав фермера що тримав мулів контрабандиста, і коли побачив, що тварин забирають із поля і ведуть до сараю під містом, то зрозумів, що Маркуці наступного дня рушить у дорогу. На світанку Пішота влаштувався на тій дорозі, якою мав їхати Маркуці, і чекав на нього злу лупарою, яку чимало сицилійських родин тримали в господарстві. Воістину смертельна сицилійська рушниця була така поширена і так часто використовувалася для вбивства, що коли Мусоліні зачищав мафію, він наказав знести всі кам'яні стіни щонайбільше до трьох футів, щоб убивці не могли влаштувати за ними засідки. Ішота вирішив убити Маркуті не лише тому, що контрабандист пропонував допомогти поліції вбити пораненого турі, а й тому, що він вихвалявся цим перед своїми друзями. Убивши контрабандиста, він застереже всіх тих, хто може зрадити гільяну. І йому потрібна зброя, що, як він знав, у Маркуці є. Довго чекати не довелося. Контрабандист вів порожніх мулів. До Кастеларми, де мав забирати товар, тож поки був недбалий, він вів головного мула гірською стежиною, перекинувши ришнитю через плече, замість того, щоб тримати її на Побачивши пішоту на стежці перед собою, він не стривожився. Перед ним був усього лише невисокий худий хлопець із вузенькими фронтуватими вусами і дратівливою посмішкою. Тільки коли Пішота дістав лупару з-під куртки, Маркуці зосередив увагу на ньому. Він грубо сказав, «Ти помилився дорогою, я ще не забрав свої товари, і цих мулів захищають друзі друзів. Будь розумником і знайди собі іншого клієнта». «Я хочу тільки забрати твоє життя», – м'яко відповів Пішота і усміхнувся. Був день. Коли ти хотів побути героєм перед поліцією кілька місяців тому, пригадуєш? Маркуці пригадав він розвернув мула начебто випадково, щоб прикрити руку від пашоти, дістав пістолета із заременя і водночас смикнув повід мула, щоб вийти на зручну позицію. Останнім, що він побачив, була усмішка Пішоти, коли лупара вирвала його тіло із сідла і кинула в порох на дорозі. Пішота з похмурою радістю встав над тілом і зробив іще один постріл йому в голову. Тоді забрав пістолета з руки Маркуці та рушницю, яка висіла на ремені на його грудях. Переклав до своїх кишень усі кулі для рушниці. З кишень покійного. Тоді швидко і ретельно розстріляв усіх чотирьох мулів. Попередження для тих, хто може допомогти ворогам Гільяно. Хоч і не прямо. Він стояв на дорозі, тримаючи в руках лупару, повісивши рушницю мерця через плече з пістолетом за поясом. Він не відчував жалю. Власна жорстокість тільки тішила його, бо... Попри любов до друга, він завжди певним чином протистояв йому. І хоча Пішота визнав Турі своїм ватажком, та завжди відчував, що мусить доводити своє право на їхню дружбу і бути таким же відважним і таким же розумним. Тепер він теж вийшов із чарівного кола дитинства, кола суспільства, і приєднався до Турі за його межами. Цим він навіки прив'язав себе до Турі гільяна. За два дні перед вечірньою трапезою Гільяно покинув монастир. Він, він обійняв кожного з ченців, коли вони зібралися в трапезній, подякував їм за доброту. Ченцям було прикро його відпускати. Так, він ніколи не виконував із ними релігійних ритуалів, не сподівався і не покаявся за скоєне вбивство. Але деякі з цих ченців почали своє доросле життя з подібних злочинів і не судили його. Абат провів гільяна до воріт монастиря, де на нього чекав пішота. Турі отримав від нього подарунок на прощання, статуетку Чорної Діви Марії, копію тієї, що була в Марії Ломбардо, матері гільяну. Пішота мав американський брезентовий наплічник, і гільяно поклав чорну діву туди. Пішов та скептично споглядав, як прощаються абати Гільяно. Він знав, що Манфреді контрабандист, таємний член друзів-друзів, і справжній рабовласник для своїх бідолашних ченців. Тож він не міг зрозуміти сентиментальності їхнього прощання. Юнакові не спадало на думку, що любов, приясть і повагу, які викликав у нього турі, він міг викли... викликати і у таких старих і владних чолові... чоловіках, як абат. Хоча прихильність абата була щира, вона забарвилася корисливістю. Він знав, що цей хлопець одного дня може стати на Сицилії з силою, на яку варто зважити. Це заплямувало його шлях побожності. Турігіліан аж був Щиро йому вдячний. Абат урятував його життя, але не додачу до того ще й настановив його щодо багатьох речей і склав йому чудову кампанію, навіть дозволив користуватися власною бібліотекою. Дивовижно, але він тішився із софістики абата, вона видавалася йому хорошою рівновагою в житті, робити хороше, не завдаючи великої шкоди врівноважити свою владу, щоб жити життя йшло гладко. Абат та Турі Гільяно обійнялися. Турі мовив, я в боргу перед вами. Згадайте про мене, коли вам знадобиться допомога будь-яка. Зроблю все, що ви попросите. Абат поплескав його по плечу. Християнське добро не вимагає відплати, мовив він. Повертайся на господній шлях, сину мій, і віддавай йому належне. Однак-то були завчені слова, бо він добре знав таку юнацьку невинність. З неї може повстати в полум'ї диявол, щоб зробити все, що захоче. Він не забуде обіцянки Геліана. Попри протести Пішоти, Турі вдягнув брезентового наплічника, і вони разом вийшли за ворота монастиря, не озираючись.